جو انی د هرې امر صالحا په ما ترټ دغه کلمه ان ها ته کلمه د کم جنبرون شي اعمل صالحا په ما ترټ دغه ځای په وي دا یو کلمه ده کو قائلها جدی دا گی و ينکري دی و ينکري او دته پکې سپیدل شتا اس پیدا دښت وای دي سپ پیدا په دا دا جلال دین شی تی احمد الله له دا خبره کړی ده جلال وحلی جدیدي وای په دې سپ پیدا مرتبه نه ده او شبر رحمت بابا کړی دي شبر رحمت صاحب چې هو قائله ها ديده دي و يون کې دي سما جن دي ولو رد لعادوا لمانه عنه و ان هم ولو ردت خو. لا حد لمانه ان هو عین کدی دنیا ته ما پزرم شي نوښت دي خپل کار پکې داترون جن دي دا شبیر رحمت صاحب دي هو قائلا دې و ينک او و و او مخده دي تا د مخده برزخون یو د برزخ او ژوندګي دا قبر دا مرزق وته زکوي چې دا دا دا د دنیا او د آخرت په مابین کې او پردانه دا الا یوم یبعثون تر اذ روزي پوری چې بي برتره راپا شو شي اته دې نوستو بیا رجوښت دا خرجوښتای دې الله په کومي پیژان په خا هر قلب چې پوقوال شي په سوري په ګا م په ګا م شپې لاله دا, دا. مفلا ان انده بوینہ سبুনা بینهم پما دین د کافرو کې دا, کافر دا هم زمیر کافرو ته راځي دي ولی د مؤمنانو نسبونه پتان کول اسکا ور کې کنه ور کې پر کوي یوم اذن فارو کې اعظم چې کوم دی د حضرت مبارک خاندان کې پاخر کیو او وړی جنې کړی و ان دې د پارا چې زو دا غزاسو د رسول الله صلی الله علیه یو رښتا شي او راځه کله چې حالت <سؤال> دې د دې زمانه صف په ورځ د قیامت باندې کار آمدي او نورنا سګونه کار آمد نه دي او زماده کار آمد یوم ایذن په دقرز لا ان واخا بخاری کې وداته اوسته ان شاء الله بیا کا خیر له شی په تفصیل <سؤال> وشي اولا یتسائلون یګر عن شی مبارک دې لیکري وو بیا په خبره تیری پکې راغلي یو باندې وزادی څه خبرې پکې سترا ده ولای یتسائلون او بیا بد دې ته انا سب نو تاریک د تا پیګې نو سب څه ید نو سب تا پوسټونه کوي بلکې رقم مل ته پوسټ کوي نو فمن ثقلت ا هو سب جس پک شو مواجینو خاطر لدنه کېد ده دا دغه شو درنه شو تل دنه کسان ثاني دي او منغه سړی خبت معی نه چېس پهکششه تللهدنې کته د په کل لزینا دغ کسان دي خیررو ان پهوم چ تاوان کې غوردولي د خپل ځ نه وی ځکه د خدای عظتیوانې کلي دي في جي حمه خالیدون خالیدون نهپې بي جي حندما دوو په ج حکیې شيء او روبةې ننا او تلب په سیبا ل حل پهښ په ماه دسيزلو تل په خصسي زیبا وجوهکم مخونه د دې انارو نور د جهنم ولده اماونه شیزي او هم پیها کالحون او د په بده جهنم کې کالحون چنګی داڑی نیولی دا پخټو ترجمه ده کالح منسو چنګی داڑی حدیث مبارک کراغری دی چې چې دا دغه د کنا پرې تمنګاو ساتي او دا چې ریچدا برا شوم دې چدا دا برا رشیدی دا بسر تر رشیدی او دا الله دې شوم دا بر رشیدی نامت دو نو پت دلی دا تمسلی ی کراچن دسدا شری چنګی دارې به نیولی یعنی تاسو ینه دا شوم دې به دغه خونونه پوهته شوی دا چنګی دارې دامنن انم تکون ادام بو تو وی شي چې اي نو اي ته نه زم ما ټول لا چې لستوي شعلیکم بتانس باندې چې تاسو پاغي يرولې شوي په کونتم به حتو کذبون تاسو داغي تقديب کوو کنه کوو قال دي چې ربنا اي پرورديګار زمانه قلبت غلبکړوا اوي کم بختي او بدبختي زمانه گا او كنا قومن او مګ قومو چو ګم راوته نه غلارهنا رب بنا اوستا پروردګارا دا رحم درخواسته پیش کو چې رب بنا پروردګار زمونګه اخرج نامنها تمګرو با سردي دوزخنا نه پاین او ودنا کمنګه او تو کو واپس یو کلا مخالفت تا نو پاین نازعمون یقینا موږ به بشک قصوروال دیو به ظالمان یو کو به مخالفت وک الله به وی پیګډېره موږ پسو احرازہ کنه او په پیګي دا کوم دی الله به وایي پجبد مالک ووې د دې دنیا چې څومره جون دی د دې په دومره پسو دا هرڅه ریس کیږي دا تلمیز کرا اړي دی دیګي پیګي کنه دا قدر دنیا مرته دا اندازه د دنیا چې څونه ده د دې په دوجو چا پس به چ اخس او پیھا تاسو کورش ہے پدی جهنم کې کورش ہے سپېچ سړی کورې کوي سړی دې عزت نه پدې او پندویران ازلا کې نه پدې کې ذليلا او ولا تكلمون اته شما سره خبرې مکوي پدې د آزاد کې انه کان تاسو پدې نه کان پرټوخې کولی کڼ کولي انه کان فریقون و يوم وتد به دلا من عبادي سماد بني قانونا مؤمنان عاقل کاملان دی رجالان یو ګولونه او وی به وی چرپنې ای پروردگار زمنګا آمنا منګ ایمان ورودی دي فسبلانا په دې ته موږ ته بحث نوکي او دا خبره دا قابل د بیزته و دا قابل د قدر و او قابل د قدر و او رحمنا و انت خير راحمین فتخستموهم تاسو اونې و دی زخريا په مسخرو سره په ټوکه سره حتتا چداږي پټوق ولګیا شوې تر دې انصوكم چې ایریکد تاسو نه دی ټوق په دې پوری ها چې ایریکد تاسو نه دی ټوق پوری ذکر زما ذکر دنه ایر کو د دې پټوق راول کېدنه زما ذکر دنه شو او كنت منهم تاسو یې په دې پوری ته حقون چې خندل بم باغې بم خندا ملن او ملنډې کوړي او وین دا شعبای کرام دې چې کوم پوغراې پوغرا مبرک دي جزای تو هم لیو ما جزاور کړ دې تا ال یو منن بس صبرو پر صد د احمد نشستاسوبته کالی پو او پر شریعت صبرو کو او هغه جزاون دا دا جزای کوم دا دا, دا خپل شانې دې جزای تو هم د پاره پکې راځي جزای تو هم لیو نا انقدد ان هم هم الفائزون چی اکیناً بھی کامیاب دی پا ار مقصود بانده جنت کے قالا او بوی اللہ پاک بھئیگے او پجب دا مالک بانده نا پجب دا مالک دا مالک دے کنا مالک دا روغہ دے چرے تی جہنم دا یا مالکو لیقو علینا عربک بھئیگے کنا نو کال او بوی اللہ بورتوی پجب دا مالک چسو چے قم لبستم اصف هون درنګ تیر کړی دی فل او د پزما کې عدد شینین پښمان د کلونو نو قالو دی بوې لبسنا یوما دوم بسات دی تم درنګ تیر کړی دی اورذ او با یومین ای یاباز روز فسلل الدین تتفوسو کا د ها دین منش کی جا آمات دا بندگانو اشمار لی دی داوی نتا پو سکا نو قالا او با ہوئی پوئی گی رازا دا ایم کنا یوم یا بازی یوم کم غلط چوئے گئے دا مغلطی رجیب دے کم غلط چوئے گئے اللہ بستم تانسو درنگ ندی ترکڑی اللہ خلیل مگر لگ زمانا لو انکم کنتم تعلمون کچرت تانسو پا دنیا کے پیدے جه دا دار البقا نه دي بلک دا رن فنا تاسو بده دي, دي اخرت تپارکار کړي به کنه کړی ها تاسو بلک تاسو وی نجی دا دار دي ان هی الا حیاتن الدنیا او حافظ ابن کثیر یو اونته خبر پدی مقام کې کړی دا هغه دا ده چې لو انکم کشت تاسو كنتن تالمون تاسو پی دا خداسې هغه ته په پدې ستکې نه لري چې نه لري صحیح ګه لو قلنا دا حفصه لو انکم کنتم تعلمون کداصه فیده چې دا یې بعد چې الله مقرر کړ نو دا سه اسمان ته خطل خوندې او بیا دا امر چې الله مقرر کړو نو هم لګي ورځو دا وی خصمړ پاغه باندې نشو دا قسمه تاسو کړې او دا قبل اتا از جبان بیم خیر دو کرو جوانا صحیح دام کولی شیع غم کولی شیع اللہ پا کوئی چا اپا حسیبتم آئیتا سوی چکم دیسو نا بس را دیجا اپا حسیبتم آئیتا سوی بمان کوئی انما خلقناکم چاکنن منگتا سو پیدا کریئے اپا سن یعنی خارج حکمتنا اپا انکو او تاسو مهمه د نړۍ په شکیغه پتاعل الله الملك كل حق بګي او برتر دی الله پاک چې بادشاہ حقيقي دی لا اله الا هو مشته معبود برخصواده نه او رب العرش الكريم هو رب العرش الكريم او دی رب د عرش عظيم او د نحزد دی ومين يد او چې راووبه ده دګي کنه سره د الله نایي باته سره سرد الله نه یا پهل حاجت کې راو بل ایلا اخر دګی اصلي نه هي اخر دصفته کا صفته ګره ها دا مفهوم مخالف نه موتبره لا برهان الله به چې نشته د دلیل دته لپاره داغه په استحقاق کې عبادت مسمن کچاس برهان وی کې نشي پي ها نه نشته یعنی په واقعي کې برهان د خدای په شریک نشته نه ف انما احسابه عمل د چا حساب من جزاء یې عمل این دا ربی دا پنیز دا پروردگار دا آغدا دادا او انہو بیشکتا اللہ صلاح چه دی نا نا شان دا خبر داری لا يفلحو الكافرون پیگر کامیاب بنشی کافر بکامیاب بنشی او حضرتو تا دا آخیر دا سورت کی بدعا دوایا چا رب بیغفر خدای ما تبخنو کی او ورحم خدای منبان ارحمو کی بدنیو پا خیرت کی او انت خیر رحمین پیگر کنا او تپ لې احترام داخله رحمت کوم کوونکي موږ باندې رحم وکړي نو رحم یو واجب نه روده نه دا بلکې توفيق د سماعاتو راکې کې به کې دا شورت مبارک چي دی په پیشوي یو سره چې کوم دی را روانو سره بد ردې بي ابن مسعود د تقزین آیاتونو سره حواله کنا اته حسبتم د اصلو رایتونه د د پغوک کې چوپ د پېګړم سره له جورشو نبیع پیغمبر علیه السلام ته دا او پیغمبر علیه السلام او عبد بن مسعوده د دې دغه کې شو پیدا سلورای ته د سورته مؤمنون داخله نه پیلوشتل پېګي به د سړی دی او د ښاخ بمارو جورشو وی ښا دی بټی دا د عبد الله بن مسعوده کامل اعتقاد په دې سلورو ایتونوی او مد اخر به د یو ځنه بل چیرته نقل شي. باندې سورۃ النور سورۃ مبارک چي دا مدني دي. سورۃ النور مدني دي په دې کې د احکام مو بیان دي او لو یو یا مسळा اهم مضمون په دې کې احکام د غیبت دي. په تاسو طعام نه اهم مضمون په کې احکام د غیبت دي. په سورتي نور محمد مبارک ته راځي سورتي نور محمد دني او وهغه 4 م چې تو نه ایتان 30 مبارک دي او په کې کنه موضوع دي سورت چه دا پیګه بیان و آ. او قانوني انشاد د اخلاق سیئه او دفعاتي بیان د انشاد د بهګه کنا او بیان د قانون د انسداد داخلاق ورزیلو او سیئاو او داغه باندې دفا چې سړی چې کبدینو په غلطه لاله نه ده پر ست په وي او ودعوت لا ال نور الہی او دعوت نور الاتی دا الله نور السماوات والارض چې د تا غیات مبارک لقب دی آیاتینو دتج دي او بل وان المقصودا من الحدود اسلام المعاشرت او مقصود چه کم ده دا حدودنا اسلام المعاشرت دا فإننا خاہ زواجرو على مسلکنا دا زمان پا مسلک بان زواجر دیگوره نور حظا مور پاک خیر کشتا کتو بیو نویستا از جرلے کنوی از جرل سمنا چی پیگی او چی دا بل لپا را عبرت چی چی آغدا گنا نکی نا دا مانا او په اخرت کې نور چلي کړه د اشرف په دی او الله پاک دې صورت ته ډوم راحتمان ورکړ دي چې یکن په خوده او کما ته بل صورت یا دي چې ډوم راحتمان خداي ورکه شیخ پخردین راځي وي چې دې ته الله دا ډوم اهتمام وله ورکړ دي وی الله پاک دې پا ا د دې په امر کې باروخه خاموږي اشمار چې دا کم کم اقام دي د دې صورت په ابتدا کې پاولنو کې الله آیاتون د احکام ذکر کړی دي او په اخر کې آیاتون د توحید ذکر کړی دا غوی چتوان ټکو ته الله اشاره کړی ٹھیک دی اے سورت الانذنا ها وفرضنا ها دا سړی آیاتو احکام ته اشاره اور په سې وایه سورتنا انذنا ها وفرضنا ها وانذنا فیها آیات البینات د احکام د دا غایتون التوحید دی دون احتمام خدای ورکڑی دی چا اندازه دیشتا دا تمحید دی او دا تمحید دا نحاجت احتمام دا پار دی بل صورت که خدای چا تداتی وی دی دا صورت دی چا کی آزم پیگه احل کو پیتا وغیرتا خطونو لے که چا علمونی ساکم صورت النور زنانو تو صورت نور خیر دا جاہیل پاتی دی او پیگه او د جلالین په حق باندې ناقل کړی دی چې ابيږي چاشي بي بيو بي شتا سوفل چې کم دینه دغه ته تاسو ځنانه او ته سوره نورو هي اولاتقتمو حلقه ولا تعلمو حلقه کتابه کتابت وتمه هي کتابت وتمه هي کنه داسه وغيرها او دا بلل چې سو اولاتنزلو حلقه غره په بلهانو کې مو سووي جنې خله بالاخانه کې مو سوو چې تبستر کې مرګي وې اګه شه دي abbatas دا تبايش اورو دا کنده شو دا دا دې جلاله په حیشا باندې کې لري دی و غوري چې ما دا کوم خبره وکړې ما حرو حال ورکړل د جلالین حشیا نار شهر ته دیوبنده علماء دا دې کې ملک دادا استادانو دا وصیت کړې دي چې تاسو چې کوم دی کنه تاسو چې ترجمه کوئ نو لا ول بجلالین ګوره خو سمنګ نو ګورې وایوري یاد کړی دي اوس نو شو کته نو دا کېهلی به تر جمه کوی چې لال چې لالیینو وګور سره دحل شوونهولې پهغې باندې د سوونو تپیرو ح چې پرته نو دا اوګور په ل دا غونه کوي پههغ نه بیاغ غټمون اوګوره او د باند د خلسلتونونه ټمو نه لږيفول استادانو بدا تو ته ی بنده اولهد باند په خبره بګ د دی نه س وي کله به شغه خاب شي کله بر کله به چې کم مده خبر خراب شي. او کله به تاسو ته سره دا علم نه به شيغه غلطه وایي. مدي سره به شيغه معلوم نشي. کله خپل مذهب د نګربد شي. او ندي کله شاطي شما ذکر دی، نه په حاشیه باندې خپل مذهب بیان کړي. صحیح دی؟ مقشری. هغه کې دایې کې د تاسو وګورئ. کمه د ځان نبی دې نه بیا انزلنا ها الله پاک وایي. چې دایو سورت دې انزلنا ها چې موږ نازل کړی صورتن یعنی آزهی صورتن ادا انزلنا تو سپن نکرتو بالجملت الخبریتی دا یو صورت مبارک تی اسی صورتو انزلنا ها چھ نازل کردی یرو را ورنطو قرآن قدر ار یو صورت قدر قدر قدر قدر قدر قدر خوبار خالبانی دل احتمامی ور که کوری نکر یعنی ار صورت قدر قدر قدر قدر او فردنا او منگ مقرر قدی پدی که او فردنا ها او امنګ مقرر کړی پدې کې احکام کففرض دی او کومستحب دی دا فرض نه پخپل ہے دا فرض په معنا لوګو ویده کوي فرض نه مقرر کړی دی پدې کې بیانم کړی دی پدې کې دا احکام بیانم کړی دی نه برابر دا کا فرض دی او کومستحب دی دا چې را روان دي ټول فرض دي ټول فرض نه او شیخ باخدینی راځي وی چې د قا فرض نه فرض نه د دې د پرده او ده کومي انزلنا فیها او بل باج ولا مو ویل چې فرض نه هاي ولی ویل دي موسی که چې purus پکې دی نه خل له حکم دا کول دي ځکه وی فرض منګه فرض کړی دا سورته دا سورته هم فرض کړی که عمل پدې سورته عمل پدې سورته هم فرض کړی دي ځکه چې فرض پکې دی دا که مستحب کې مغلوب شو اکثر داغه حکم دا کول دا د ډیر ومشهامه خاچ دم نو استادونه ټول څو کال مخک تر شی ودی دا دا وی خبره نو څوک پدال دی یو عالم ټول څو کال چې څونه کله علم یو تر شی ودی مون ته هم خبره وپی چنه د دې معنا دا سپیشي ابا انزلنا فیها هم نازل دی په دې سوره مبارکه آیاتم بییناتن آیاتو نو واضح خد تعالی نعلمكم تذكرون ان دا پرزنٹیشن شیات قبل کې دا یو قسم له اجمال شو یو قسم له تمهید شو او صحکان شروع کیږي اول حکم چې دی حمو الاول ورجي سده او دا بیان د حد zina وره اولنی حکم بیان د حد zina دی چې جماعتات وی هم مزمن په دې کې احکام د عفت دي پېږي الله پا هیڅ ازانیتو مزدا حکم وره جناکار زنانا و الزانیو زناکار خضا وجدی دو و یاد ملری اے جگیری محسن بی گوری ولی دم محسن دپار سر رجم دی داقیت دا از زانیت و الزانی ایل پلان دپار دعان حد دی یعنی سمانا یعنی ای موصول د دعان حد دی محسن نی گوری موصول ملی پلان سو یعنی دار کم ایل پلان دیا لکا اسمی دی کا حد بی دی, دی موصوله اذنیتو کل المرئه التي زنت والرجل الذي زنا اصل کداسه لیکنه نو فجددو دا بقیت کې دی چې غیر محسنې غری ولیکہ محسنې ته اگې د پر رجم دی فجددو یعنی سمونه کو لري ابال نه نو فجددو تاسو وخه کله ما حد من حما ارجو دې دې دوانو نا م اتجلدا سل دری ارجو بسل دری وخه دا څنګه چې دوارا اولا تا اخذکم او نتی نیسی تانسو لگا نتی نیسی تانسو لگا بهما پا دعا لو بانده رعبتون ترسو،, ترسو ترسو ترسو مانا زلسوا دیدل چزرپ تو نسو دای دا جلپی مسو دوا پا دی فی دین اللہ او پا خکم نخدای کی پا سبانا پی دین اللہ یعنی پی اجراء دین اللہ فی اجراء خکم اللہ پا جاری کولد خکم نخدای کی پی که چګنې با دې بریدي یا پګې تخپې پوکې ان کنتم تؤمنو کستا یې منی په الله او په رزي رسټنې باندې ها د الله غیرت وکا د توې چې طرف مکه واته په اولی طرف کوي نو په خوله ولې غیرت مکه ته په دغه غیرت کوي حاجی د قشری اول یش حد او خام خادي حاضر شي اعظم به کې حاضر دي شې اذابہ خوما حدہما حد دې ضمانه جناکار وتا وا من المؤمنين يا جماعه المسلمانا نا ولي ددي رساشي او باقي خلق بيورتوالي ددي رساشي دي بيانك او باقي خلق ددي نسان ساتي دا چاسنا زست افس رساج تنشم رضي او ازاني نا هاي كون نا ما شاء الله دكي اسلاميه كي ماده پرو تو دا وسم او کانل لرجي دما او ته الکتاري په اسو دوري وېدا یي منچل راستان زړهګي چری ما دا زماده لږی باندې خو ته لږ وزاره وکړې پاسه نه و یان یک تا تا دورند په جنري درو جنا دوره وېدې کې ته ځانې ته ما خلې مفصل جو مفصل نه ګره نه ته سره چابک چابک په جنې ناګه ټانګې وله سره چابک سیدام پتی سړې مري نه دا کنه دا با یو ایزان دغه کې 11390 تا کنه مټي وته روانه غاليو نه نه جیدا د مټو نه راغتو هغه بری نه دی دا وکنه دا چا بختي پس تاسو به وفیدان پس وایې نه خلک وته ولع دی رسوان شي دا دمر کبری نه او کپ مونش به منګپې سر کار لږه مړې شي که اوس سره یې کم دی او دا کا دا غته پر د مصالح اسلام شو کو کردې دون خبره نشته بیا ا روبعه مرشنه بس مونډ دی وی ا دونه ده کنه دی وې چې دا غټ لږې دی او دا دا خو یو غوزر سره دغه کې کنه چې دا خبره نه ده چې جښت خدای شه دی جدل اجل د دا چابکم ده شرم نی کني چابک دي ګوره ا دی و جوړ دا چې دا به موعد ته او غټه ترګې دی او بل او وی د دکټ نو پسه بازو پاس بازو فسه دکټ نو پاسه متا خور شری فسه وی د راته دیم حکم دی ور او حکم دی ور او حکم چاغه کوم دینو کې کی بیان د حدی جناو دیم حکم اورا دا بیان د نکاح حزانی و زانیه دا په دې زانیه سره نکاح کول د زانی نکاح کول دا څنګه دی نتا ته خبره کو بس دې اب اورخه نه باځه علماء کنه په یو خبره دي او باځه یو دوه تفسیره ده پکې کوم ته یاد درا او دو تفسیره ان شاء الله په دې کې خون کې داله ګران دي هغه دالي چې اذاني لا ينحو دې بنې کا نه کوي مگر د زانیې د جناکار خج سره یا د مشرکې سره ار کا سعادت او وزانی ته او جناکار خدا دا جن کې حوها دی لگا ینه د پدی نه کا کې رحمت نکي مگر جناکار چلي او یا مشرک او خر مزارک او حرام ادا دانې کان د مشرکی او د زانې سره ا علالمقمنه په مسلمانان د مشرک سره یا نه سمانا دا د مشرک سره دا نکاح دا د دا یقینل حرامه ده دا دکنه دا ده دا او نه مکداره چې ترېږي کنه او دا حرام ده علی المؤمنین و مسلمانان بیا دا آیت منسوخ شوه دی قد تل پسره چبا انک اولیا ما منکم و من عبادکم دا آیه یعمارو شرغله دی لبن شړی او لبن د خجته وی دا څه پنیکاو ورکه پنیکایو کې نو معلومه شې چې نکای صحیح دکایي نظر ما یا پدې شرمن شوک دی اک شرمن شوک شو دی او بل یو ترجمه کوچ نجی دا پدې ده کې دا بیان د حکم شرعي نه دی بلکې دا بیان د مشاهدی دی او دا بیان د تجربې دی چې عمر لدزه ځاني شری جناکار خځه خوخی یا مشرک خوخی او د مشرکو پیکہ کنا شریک او د مشرکی نو مشرکی زنا نه او د زان یی زنا نه جنا کار خوخی پکې یعنی تاسو منه یعنی زنا کار چریکنه د زنا کار پنی ډیر څه کې رحمت کې ودی د زنا کار نو د نیکان روښتو بم زنا جاری نو کوم کوم سره برات نه او په خلاف نه چې نیک سړی ما پنی کا ابا بیا د زنانه باندې کوي ولی په پنښوی دي دا کاپه دی پریفي دا بیان د حکم شریعت نه دا بیان د حکم د شریعت نه دی بلکې دا بیان د تجربې دی او دا بیان د مشاهدی دی نو ډېر صحیح وي کنه چې هغه کور یو زنانو سره جنا کوي او چې د زنانه نشه رسیدنه نه ناګنه سره نه کوم کی نه دا یو ذریعہ د جنا نه شو يتبع شوك او پدرح دې ته پښوک کڼ شو او بلل رکا بیا تش رجنہ کیدی منی کئ او کدیبل سره کله ما خدان منی کدی دا سره چې کوم د شو نو د یوش یت نن او مار سره سدې الکا دا سي دا سي نکا چاغي کې د دا په مومن حرام ده کنه دا دا ته مې نه شبد دی یوس چاته وي مې د یوس دې ته وي دا د لور چې کم دینو دا بار ګرځي دې په څه دا غوډري ته لا په سمته وي په کوټه او دې دې قدر تنه ور کې ولاړه دا دې پراغه غوته نه کوي دا دې یوس ته یادار شخصه جناتی دی او تغغن کی اچھا دې وسهې شرم نه کوي دا یوس سړې پرې غوډل نه او اده دغه نه هرکول په کار دي چدا کنه برت یو یو دوشتي یو دایوشتي دا دایوشتي چي ها یو یو تلاقی دي هغه دا دایوشتي مطلب د هرچ پدې باندې سکار ني او سره ندام انا شو چغو روس د ترجمه ودا شي کې ها نو دا خکم اوسم باقی دے دواغو کخا اے آیات نا دے منسوخ آیات نا دے منسو ات زانی زناکار سریچ دے لاین کی حو دی نکان نکی ینی لغبت نکی مگر پاسل د زانی دا زانی پا نکان کی یا د مشرقی پشوی دا اگه پا نکان کی ولی دغه کې مشدې کده ته اے زنا دا زنا وګور دا بیا په پیریفی دا زنا کار ته دی کنه اے موږ په دې وخت سره دیوстаўانونه په کې ده چی زنا کار د زنا کاری په خځه کې د نه نیک اند زراکارې خځې په لکه کې ولی رغبت کړي ځکه هغه وسره ان هر کيسې کې چې هغه کسې وسره په خپل خد په پاکه چته کوي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 وخاله تب هم مثالې تب یو سړي راغلي و استاد وې چې کوم دين یو سړي راغلي دي او خپل ناوي چې کوم دين وې نو له حاضر دي وچنا او وحضر مثالګه او ما جو لمو تا دي لې او پې کې او اوشت مزان يته زناکار خدجدا داین جوخه باندې کانا دی لره ینه ز بس مگر ځان چلي دا مشرک څکه دهم دا د مګد وونتز لکې او حبري مزالې <سؤال> کا باځه ولا مو تا دي ورغه پلی شوه د ځانې کدا سینه په مسلمانانو باندې په دې کې خلاص لیکن په کلام کې بوج تا ولي خبر په زنا کې وا خپلې کا در ځای کې وا کې کا کې کلام کې بوه دی او لګاو چې دا ته زنا ته دا زناو کړی نو کلام د بوت نه خالی نه دي بلکې دا چوبايا جواز ښه تلکوار کبا حرام شوي د زالکان نکا د او نکا د مشرکه بابا یې نکا د زانیه او نکا د مشرکه په مسلمانانو دا حرمت ګمانه ده یووار نکاه د ځان یی چې دوم د قصی پرېخو د چې بیا پټوبم وبم نو باسی وغیره نو دا نکاه د مشرک خو یقینا منعقد نه ده او خاصم جنا ده او د ځان هی نکاه چې دا دا جنې سمانا ینی دا تل حرام دي اگر چې حکم منعقد دي د تل حرام دی کړنه دي یالکذاتات و خبره مبارکخه دې نذیر تخه تداي کراغ دي یو شلې راووله کېدو او صاروی یا لالو چرګ او صرې ته برېکو نو صرې حرام دي كن دي دي بلکې چې نو څو یعنې سر پی او دغه چې کم دې کنه څو او دغه وړه ګونه دغه دعا قلتر ګونه دا برېکو ون غواري برې جان چوتوي ودا جان او بیا دومره چې کم دین واغه شپ برې کوله چې هغه کې هغه دن نسپین تا چې دی حضرت داګه نه معنا کړی نا چې هغه چارو ور او هغه پرې کړه سټي د بالکل د سرنا پرې کړ او سريته ورغورډو نو سري شه حلال دي کنه ول مږي حلال لیکن دا پیر حرام دی ها نو څه شیخ وحلات یې نکان خوشو بي ینه سمانه ولد ده صاحب تنسبی نه پخبه په د وی دا لکه دا په حرام ده دی نه په حرام کې ګورم انار یع دې سخت مشکل ده په مصرف ضروري مې ته چا څه پېټ وکړ اا په دې سخت مشکل کې کنه د دین په اړه ځکه چې من شو کینې چې شاول الله سه نو بیا ګراند حاچه مرڅوک یې په پاتہ دا سپدا کم حکمو دا حکم د نکاح د زانيو د زانيو بل حکم چې بیان د حد عدالتي دا بل حکم درې حکم مثالي شروع کیږي په یوه اول ذیناکسان جرمونا چې بی توحمت ته زناو لگاو المحسناتی اپا دامن خوځ باندې توحمت ته زنا جرمون سمونه وی ویشته درې بسمانه یعنی په توحمت ته زنا لگاول نو دا ویشتل دي تو احمد تر جنای وړګو په دامونو د مون خوزو محسن ستوي پان دمنه چې جنا کار او ثم لم یاتو ابي ابي راتون نده دا بیان د حديقه ضربته ګوره دا درم خط شروع کیږي رګي او وی راته ګونه کوي اربات شوادا فسلو ورو ګواهانو پج دي دوهم اے حاکمانو دا حکم حاکمانو قازيانو علماء ته دي وو وخت تاسو سمانی د جلدتن اتیا دری او بنا تقبل لهم مصعوده اتيا دری او بل متمم دا ایمان اعظم بو دا متمم دا حد دی تاسو دې روان متمم دا حد دی چې عمر د فارزه د غوایې باندې کیږي اگر توبه وو باشه اشفي سي وي چې توبه وو باشه نو بیا وکي مګو ایمان په توبه سرسلانه اعظم وي چې و إلا الذين تابوا من بعد ذلك دادا واستنئ جملي سره سپې لګېدل دي سره استنئ جملي سره د پښک مورته شو او باقی کنه آخرت کې پدما دي ګناه نشا باقی چې کم دې توباله اکثر څخه خپل ولي تامتمم د حدي یو حدي بل حد او ولا تقمل لهم او ما قبلم هذا زيده فان شهادتن شهادت ابدا او دا چې کوم دېږي یکصدي داخلك چې کوم دې منتخه کسان پاتہ کان دي او دې درڅ پیږي تر توا حد ديري نه ودي دي الا الذين تابوا دا ورسنه جملې استره بلګه ولې ملګريا ما قبل کې یو ورې سوه جملې دي درې دي پیږي دا اخر هدايه حاشه باندې لري کړې دي چې ما قبل کې یو ورې درې جملې کتاب الحدود کې ملګلي پیږي کتاب نکاح کې چګم دې چې فضل دوهم سمانی نه جلدتن یو جمله ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا وې ما جمله واولایک همل پښو کون درې ما جمله نو الا الذين تابوا دا استثناء ده جملې وروستنه نه ده امام اعظم بوي کده ما قبر سره لګې نفقا بار چې حدمو ورکوځه پس په نو کده ټول ما قبر سره لګې نو واستنه جملې سره الا الذين مګه اګه که څنګه پاسې کان ندی تا بچې دې من بوابه سي مېم بعد زارې کپستري کا جاری کاولې ته حدنا او اصله او خپل عملي پایندګې ټکو نو باخیرت کې پدې موعخذہ نشتا او باکی پسکب دې پورت شو او او شهادت اقزم مردود دي پاین الله غفور رحیم دا حکم ربی حکم د لیان دی حکم ربی حکم د لیان دی نا پریا ترګری ګوره دا ادا کنه سورتی نو کې حکم حالات کې کان ولذینا او دا حکم رابی حکم دلعان مورا ولذینا هغه کسان یرمونه چې بي چې کوم دینوږي که څو رميو کې دارمه عبارت دي دا ته همت تزوج نه پزنه ځکه په خپل خدابانه ته همت تزناو لګی را ديږي هغه کسان یرمونه بي او چې بي ته همت تزناو لګی ازواج هم په خپل بی بیانو عامه کني خو ته همت تزناو پچا دا پهل په بيبيني مثلا په اول دي زمان نه دي روړي یا څو ري کې لهم او نو دي د پاره په ثبوت دي شهدا سرور گواها ملي شهور گواهان په کار دي کوي هغه گواهان د او مسلمانان دي او کنه نام پکې راوړي خزانه وکوي مدته نشتا الا ان او بیا وایي چې گواہی ورکړي تا پکنس کې ويديو چا وی چې موږ سلاای پرجونو کې لیدلې سلایم پر اجنمہ کیلئے دلی دے دا سی گوائی باور کل اللہ انفسوں مگر فلزاننا نب شہادتو اخدہم نشہادت تیود دی اتبعو شہاداتین سلور شہادتنا باللہ دابا پنند خدیوی چین نکل من السعادقین فی مارم ای توحا بھی کذا پل کنس فی مارم دار کل عبارت مرا نخل کن پیگئے چپک او دا حدیث کم دیگورے کې چې په کوم شېدا ما ته رحمت کړی دا زپه دې کریستن کې اول خامس او خامس او پنځم چې دی پنځم وار او المرته الخامس ته ان الله متلا جل ان تقدي عليه په دې سړي دی ان کان منو سوادی طاجبین کزپه دې رمي کې او په دې تحمت کې دروږنه دتج نو چداوي کنه دबास دا ان فاضي د اپ کسور غوايه فېزم ځلې داته کې وي باس د تن حده قزب د پټ او سنانه ترلو نو کزرانه مو وي نه دا کنه رجب د پښو حبيبي او کزانه کاذب کو رجب پکایم او کذذ کاذب کو هدا پدپ پيځي تر څو د قبر شال بشي سلور مسلې دي هدا کړ د دین 빈زمایا ځکه او د لهان وروسته دا په ځوخاو باندې یو بل جدا شو ا په بدن د پاره نه کی ا أبادن... په افریقی تعبیدین کذا پر هدایا کو د نړۍ طالب هدایت نو ګوري وته ته ملکه د امر شر دาศلا داسلا چې به په خونه شپ کې به مونږ دی و تخوی تام خو به د پختہ سبب ماته مځانه کده هدایت ګورتا جا فکر وکوي ومساغه د کیو تخیل نه الله په او د پکای ان حل عذاب د دین ورا د احمد نصر حدیث نه چې ثابت په شهادت په چړي چې ثابت په شهادت په چړي دا خبرته د پکې انت شدا ریک کنه دا عذاب ګوریا دان انت شدا دا ګوویو کې راځه اربع شهادتن سلور ګواه یې نه خدا باندې چې ان لا سره دی لمن القاذبین فيما رمانی به من غضب نکنسو سچې پکه ما هغه باندې توحمت باندې متهمه کړې ما دې بده کېدارو او اول خامسه تا او 빈زم ذلبداش وي چې انعوذ بالله عليها چې غضب ته خدای دی پدی زنانه سره چکم دین او غضب لګېد او د نارنيا سره لعنت څخه دې دی ته قانون ته لاله بارته یبا اي اتاره چې زنانه تلانه نت نه یریږي ټول روس په یو بل باندې لعنه کوي او دا غضب نه یریږي په په دې د ځکه وی غضب راغلی په دې نو په خدای دیږي باز نو په موږ نه پی تا څخه کې زیات کافری دي خامس چې کوم دی حق د خدای دی په دې باندې امکان مې نه سوځی کین کدی کی الله پا کو یو خبره کوي ولونا فدر علی اکه چې تنه پی په علیکم بتا سو باندې اے مسلمانانو او رحمت ته خدای تا پتا سو باندې نبی کنا او په د حد کې په لې آن سره چې په لې سره ستاسو حد د پښې او تاسو باندې پردو او او ان الله تواب وحکیم او الله توب قبلون کې نوي په قبول د توبې او حکیم نوي په دې په حدودو کې نلعجل لكم العقوبه دا مې جواب د شعر وشتو دلولا دلولا جواب مې وروشتو الله وتعالى باندې تر واټ عذاب کړي و فوري مې عذاب در کړي د دې وجنه لې ایمان نه راوسته ورنه کړه دا نوي نه پدې لکان باندې الله تعالی شما باندې پرده واچول کواني پردونه حکم د قضا مخ کې لاند نه دعوی نه دا توحمت لگول باس د دې بیا بی عيشه مبارکه حدیثې مد دې کوم مختصر خبر کوم و نو لاسان له ښا خدا پاک خبره د حکومت چا کده آیات باندې پوه یو غره په دې خبرو نو خو پدہ هغه دا دا چې ګور مناسبت خدما قبل سره بالکل کار دی هغه دا دې مناسبته چې قبل کې یو زنانه د امتی یو زنانه د یو امتی دی او دا خو خددا پاغه تهمت ته جنا لګول ګناه دا, دا. عبدالله بن عبایلوی ظالم راولا که دو او پا عاشی بی بی بانی تخمت تا زناو لگو چه سبوال ابن معتل سلمی تا دیسرا زنا کرد بیگه او بازی مسلمانان چه دیر سوچونو که او بیم پا کرالت بیگه او دخل سو حمنا بی بیج بنت جاحشو نا پا کرالت پا زنا نوکی بیگه حمنا بنت جاحشو چدہ زینب بنت جحشو وردا مونږ زکور ضروی دی کیږي ا حمنا بنت جحشو چه زینب بنت جحشو خور ددن بیره سلام خینه ده کنه هغه دته خور د بزدان او کړ یو بيمار به نه بیمار شوه کیږي وایي کی هغه بیا دا کنه مشه د پردابې نه پته لبان هم دا خلاص شه درې دي 8000 واړه او دې تبصرہ سره نو بیا اگر چټو بیس تدللا ودي باندې بیا جاري شو استحداد جاري شو ټول عمر به بیا تدلا ټول عمر چې او بیا چني کنه یو غدار او بل حسن ابن ثابت ګور شاعر د رسول الله خدام پاک سوای حسن ابن ثابت دا مخلسینو کې دی ګور د دوی ضرورت تته زر در دان چې دې په اخر کې پښتور ګماش کړو. هغه بي بي وي ما دا او ته ورسته دا په ما دا غلوی دې پکیو. اگر چې دې وکنه دې پکی د تیر اته کان د وژن راای. بس او بل چې نو او بل عبد الله ابن ابي عبد الله یې به خو لیا را دي اصل کې خبردار ده. او بل چې کم او بڑی سوکتی مستح ابن قسانسہ مستح ابن قسانسہ دیم پکر آگے مستح ابن قسانسہ ام سو آغم پکیو گتیو آگے آغم پکر آگے بس بیا آیتون مبارک خیال اوکی سر سوا واقعہ دا بس کان مخیمتات و دا خد خیر انشاءاللہ تک آغا جماعت تی چی مائی ممونہ واقع تل او کم سری بادلی چی دا متحاب دا سپوان ابن معتل لی اے سپوان ابن معتل ویل دی چی دا ما دی پا خده قسمی کما دی یوزنانا دالان دی نیکر قدرتل لیل گئی اولو موجی چی دینا مردو داو بایا پس دالا دا سپوان ابن معتل سدی تامرهه قاغه ده مخص مخاري مبارک کی مسلم شریف کی پیگی ترمذی شریف کی مشکات مبارک کی پټو لکه د منقذار اګهږي چې حضرت مبارک پشپګم کال هجرت باندې غزوی باندې مشتلک دته تليو د غزوی باندې مشتلک د دویم نوندې مریشی او او مریشی اسر کې دی نو د او د شپږم کال د هجرت دی پیغمبر علیہ السلام مبارک چې د غزان را واپښو کنه د دې غزوینه را واپښو مدینه منوره ته راځدې شو نو دغه کې چې دې کنه سری دې ځکه نبی علیہ السلام یو شپ دمو کړ چې دمو کړ کنه او دا د مچ کم او دشپی بیا واظ کو چې تا سپل سابان او پکیژوي پپ خانو خانوبانې واچ منږ د د زیاینه کووج کوو او بس مدیې منورې تو ا دا بس چې کمم دی عاش بررمي چې دا واظو شو زما وګو ل راغې زه قای دا ت لاړمه د سلدنګلته لاړما لري اولته قی حاج و کوو او بیا چې رامه کنته ک چو شوخې سرري کمونو بیا خ خبر چې کل وکوجیږو که نه نظران ندان پرارېغی په دی ټیم کې دا رینم پاره کي هغه دې ځان پاره کو چې بیا را تا د دې هر چي دې نه هو ورده هغه وش لید هغه وش لید او ورده دې چې رخصو بس بیا دې تعالی اشکو ته اشکو ته دې لا بيږه من کو تاسو ته خار وای هغه ملي پیدا کو بیا د خپل ځتراله چې صحابہ کرامو د دې هغه جاوا د دې په اوخ باندې کې خود لري ادا په ورځ کې دلګو کنه دې د جنیت د دلګو زګه حضرت مو پاتې وي دي نو بخاری مبارکدار وي ته چې زړه د اطل لسوکالو قومر کې پاتې شو دې کنه شپقاله کې نکاح شي وي دا بخاری مبارک لري وي شپقاله کې نکوه شو او پشپغم کنه او پننه پنکنه د کا شو د تمه کم عظمه کی او بش کم کال باندز دا چې کوم حضرت مبارک یعنی پرشر نکاو شو او پنهم کال د نبی رسول سلام او نه ه کال د نبی رسول سلام دې سره پاتش بس دا د نو ه کال وچرا غواټ شو د دې چې کدا ډېر معلومات بس هغه چې کوم او بس هغه چې ویځه بس کیناستمه نو در دیر لوی وقار او تقدیر وی روان نشوا ان فقضی چار شو اویزکا چ اگے یوا سحب اورتکل وقانا نو اشبی فرمای چاوی دا لګ لګ تعان به غړو یو څومره غرت شي او فخوان ریو بیا ګی په پی پیمن شوجیږي زماندا کی جواب په باندې کې خورم هغه مهرا ونه کړې هغه بس وی چې درا لم ده دې کی بس کنه چې دوی به ما تعالشکي بی او بیا په ما ګوري ما په څه وسره راضي چې کله وخه کوي ستکانو چې کوم یې کی دی دمکه یو او دا چې کوم دینو کی دي کی جواب او ځدې راکو نشمه نو ما خپل خاندان باندې ا دا راټین دي چې حجاب راغلي کوي آیا په پردې راغلي کوي چې راغلي آیا په پردې راغلي آیا په شتا په دې ټیم کې راغلي دي نو یا غو په پس په دې کې چې کوم دین وګه کې سپوان ابن معطل رضی الله hose slami هغه چې دا یې څنګه بني شولم کبي دې دې جرمقدر صحابي دي هغه چې حضرت په دې مقارق کړو چې کوم نه قافله زه بهر و شورا دی کړه سامان پاتې شوی نه هغه ځان سره زبط کای او به به اولې چې هغه واپس کوم هغه چې داسې کنا داسه سبا ټیم دی په داویو باندې دا چې د سبا ټیم دی په دې جنگل کې کی ووازه لا هغه کې هغه د سبا په ټیم کې وی ناګانما باندې سترګو غلبو کنه علبت علیه عنایه عباس دغدښه هغه دې کې صفوان بن معطل هم مکمل دی غنا د رنا نو په بل کې د 75 لاوه چې وی او نو دای خو مخ کې د حجاب نه وی قسم په خوده هغه شبي فرمای چې ما ددن سر په داد استرجاو لري دغه څه چې انا لله و انا الیه راجعون عید رسول الله بس لا د بوخري نه نه نه دغه نه کی او نوو وي پیغمبر علی السلام د دوی אביا چې دین او خل عالم ته خپل وکړ از په جواب کې کې نا استم قسم په خدای کما سره خبري کړی او د د اوخي جلی فوني و او مخکې אבי دې کې مونږه ترور رسیدو او قابلیت ترور رسیدنه هغه میټه اخر میټه دی چې عباس عبد الله ابن او په خپل لیدیو بس پا دے کیا خبرشو روکلو جدا مسلمان آنم پا کرا لیدیو ایم بیا پا دے پا کی مرگلی یا راغلی دی خدا دمیتو بیا تل سیاتو دی ایم بیا پا براعت کی راغلی دی نیوسف علیہ السلام براعت ما شن پا جبوشو ایم بیا پا براعت اللہ پخپل ازلی کتاب کې پخپلہ کری دی تیاد درافت یوم یاش نبی علیه السلام تا لوی تکلیب روشی لوی تکلیب جو دوم را تکلیب تا غیان دا زنش او دیتا ملی تکلیب روشی بیا قورتا ملالا او کنا او بیا فیغم ری علیه السلام و تا بیر شوی نو تو باو باسا ای ما شا نمانا ندی شوی مور پلار تکرور اغوی چه دینو اغوی امزما یعنی وی چه دا تا سکری دی او کنا تا دنبیل سلام پرناموش بانده دا خوکا دسترازی کلی دا او بس اغا وی وی ماو تیجنه کزد وی بیامی دی درو وردو وی کنا دی درو ورد چه دا سکار دی چه زد دا ستا کدیرم سو بیا منستا سو پز لکی دا وسوسا دا راسخ دا دا نوځ ځای لکېږي بس په پرې ته خدای ته ما ماملې ماشي خدای ته په ماملې پرې د معين تو نشي راځي کنه د تقوی نبی له سلام د سړي د کې اکبر کړي کوي کنه نه کا په بس بیا چې کم دی یا تونال تدې په برائت کې نو دی ابوین وت ام رومانه صدیق کې اکبر ام رومان د دې د مور او صدیق اکبر او تمیز تابې ورشه نبی سلام ته ورپانسره ینه خبره باندې یو ولي وی خپل خدای ته متوجه کېږي ابوبکر مبارک کرا کېږي زکه چې خدای زمو پر او تو خدای زمو فرهمونه کوي ان ته تاسو کولای لا یزدا پر خدای شکر ادا نشي جنندگان جنندگان ستا کور خبر لیکنه ستا د کور خبره زیاتې د معنا د چې په دې ستا کاټره شویا کنه نه معنا ان الذین بې شکه اکسان یاو چا وی را تکړې دی بالیف کی پسحتو دروګو ابکسدو چته ته پوین په دې رشتې اوملې رښتیا خو لا پېرس دا یو دل دتشنه دا تشنه دا ننل ندی خو یو پکې دی نو دیم پزاهر کې خدای کانو علي عبد ابن ابي فزاهر کې نه دی ظاهر کو د مسلمانان نه دی کنا کسان دي حسن ابن ثابت مستح ابن اسا عبد الله ابن ابي حمنا بنت جهش عرب مسلمانانو تاسو مخ پکې نه تحسبوه تاسو بی گمان مکوه شر رل لکم چه داستانسو دا پارا بدتر دی اوستانسو را پارا بدت دی ولو وخیر لکم ناستانسو را پارا بیحتر دی ولی زکر یو پاکی شرعی مسالا پاکی حاق حاضرش وکنشو او بل سبب دا زیادت دا صواب ندی و دیبا تاسو دا صواب در کی لکل جمرئن ولما اولی کدی دیشت دعلام پا مند علا دی علا کل جمرئن با آنیو شخص من حمد دوینا ما جزا دا اکی کار دا اکت سبا چه دکڑی دی منا اسمی نگونانا اواللذی تولا کم رہو او اگ سڑی تولا چه دت سر روکڑی دی کم رہو دا اٹبلو دانگی پا پا شکولو سرا چاب دلائب نیو بای دی چاب دلائب نیو بای دی پا پا شکولو سرا من حمد دوینا نلکو دته لپاره لوی انځاب د پخیرت کې الله پاک وي دا ده چې مرګ لريه یو سو زجر دی چنده زجر په قران شریف کې باندې دی یعنې په خپل خدایو کاخ داونه زجون نارګه دي تقریبا 100 زجر دی موږ بیا کې راځو په یوه سو زجر دی اته زواجیر د خرابې چدا کا تاسو نه او پکارنه او پکارنه او پکا دا ته زواجیر وي دع زجر دعوالي اول زجر دعوالي شاء اللہ پاکوئیو شاء لولا ولی بیرار نا کمزدر رخا لولا اسمیتو موخو دع زجر دعوالي ولی ناسنو چتانسو ریدلی بدا حدیث اپک نزوان المؤمنون گمان کلی بمسلمانان صلوح والمؤمناتو خضو <كتلق> بے انفسیم پاکپل زننو یعنی پاکپل حم جنس پیکی کنا خیران دعی فافو ورا تاخر نبی دکې ریپنسې پاک د امني ینه په یو بل باندې حکومت پکاره او وقار دی ولې چې دې دامي د شهادہ اتقم دا دروغ دي کارا زمزاج لولا جا واره بل تیرا تګ نه کی په دې باندې بیا ات با شيوده په سلورو گواهانو په دې دمیا اتو بشواده هر کله چې تیرا جن نکو په سلورو گواهانو فولایکا عند الله دې په جناب خدای کې امل <سؤال> قادمون درو جن دی درم زجر ولولا فطر علیکم کچه تنیب تعالی <سؤال> خدای پاک پتاشو او رحمت ته خدای پاک پتاشو دی کی پتنیو پا خیرت کی دی کی کنا لمسکم دی کی په صفه دنیا کی توبہ قبل <سؤال> استل او پا خیرت کی توبہ قبل ول لمسکم انا ان تعشتبر سیدری وی فی ما پاغا افک کی پاغا دروغ کی عفت تن فی چتا سو پای کی شروع کړی دا تاسو پای توورډ شپیه تاسو پراستی درې عذاب عظیم زلورم زجر از تلکونه پکم وحکی چتا سود یوب لن نکل کولا یوب لنم نکل کولا بخفل جوبو او تقولونا تاسو وی بی بیا قوایکم ما لیس لکم به علم پې کې تاسو بخفل جوبو باندې هغه وی چتا سو پای یقین علم منا یقین اگه با نشخاسې یقین نه ازم پجبوي او تحسبونهو دغه د پنځم زجر ورا تاسو به ګومان کوی تاسو په دې باندې ګومان کوی حیننا چې دا ورکوټی ګنا ده خفیفه سپک ګنا ده عند الله عظیم دا پنځه د الله باندې لوی ده په زجر වලولا ولدا شنو اسمیت مو هو چې تاسو دا اپا کوری دلوی قل تم تا سویلوی چه ما یکونو لنا ندی مناسب زمنگا پارا ان نتقلم بی حازا چه منگا تلپوز کو پدی او دا سر تعجب پدی کمیلی سبخا لگ پاکی دتا لرائے خدای حازا بحتان عظیم چه دا بحتان دی بیر لوئی فیگی کنا او یعیسو کم اللہ دا چکم دی ومز جر دی دیگی یعیسو کم اللہ اللہ چکم دی نسیت کی تا ستا دیگ او نصیحت کوي چې نتا سومنې کوي ان تر ودو چتا سو بر او واپس الي مشلي مثل ذاتي دروغ تا ابدن ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات الله بيان التشريعات والاوامر والنواهي والله من حكيم او سد اخري نظر اطب ان الذين يحبونا بشكاء كسان جابچكم دي ها دهم ز جرم شتاخه تراځه محمد بکې دې ان الذين يحبونا لا قسم دي بيشكه اكسان چې بي محبوب غني وخ غني انت شي البنجتو تخوره شي د به حي خبره في الذين امنو لا قسم د قسد خه په مومنانو کې نو لهما زمون ليمون ته دي په عذاب درنات په دنیا کې په حسنا ولحد کذب پورکو او په آخرت کې ته اور سرا والله يعلمو خدا پا کوئی گی چا عاشی بی بی زینا نشتا و انتم لا تالمون اتا سنپی گئی گنی چیز زینا دے کری دا او دا نحم زجر اخیری اولو لا فضل لا علی او کچھتن بی فضل لا اللہ تعالی پا تا سبان دی او رحمت تعالی پا تا سبان دی او اللہ رعو پر رحیم نبی اللہ با پورن تا ستا عذاب در کری بی او یا ایوحا اللذی نامنو تقبر لا تامن دوارو دا کخا اے دیم لا تتتبع خطوات الشيطان تابع داری مکبه داغه قدمونو او داغه وسوسو د شیطان او ونی یتبی چا چتابی داریو کړه خطوات شیطان نو تمپیږه د قدمونو د شیطان نو فإنه دا شیطان چې دی زمیر شیطان ترادې کها او بیا من ترادې کو دا شیطان چې دی یامرو دی امر کوي خپل تابعین تا بالخشا سو د بیاې پکړ د او اول منکر او طاغه قبیح شرعاً باندې په دې باندې دلالت کوي او یا زمير چې دی کنه دا چا تر راځي کا زمير چې من تر راځي کا பை دا من یعنی دا تابعان د شیطان دې امر بل فحشا او منکر کوي ولي زکد بلال کلمو مزکی جنا اعلانتا چې سره په خپل کوم راځي بیا فلم از دې موږ په دې کې یو شړې وو هغه چې کم دینو کې کې دا غوښتل دا څو جواری کول به بل څه تنبې او هغه یاله کوي ته خپل بلته بلته ولې هغه به جوار کری ما وې زه چې د خلکو د خپل جوارګری شي که دا سندې کې بیا کا ولان چې کم دینو مزکی کې بلان تا او بل بل فضل پتان صوبان دی او رحمت ناغ پیگی فضل دال اللہ تعالی پا توفیق دتو بی او رحمت پا قبول دتو بی نما زکا من کم من احادن پیگی دا من احادن پا دی ترکیب کے سوا کے شوئے تاریبا دا پاہیل دگوری دا زکا اسے نم پیگی چھتا مبور جتا توا کے نکے ما زکا ہن نو بیو پاک شوئی من کم دا تان صنا دا قیری دا گنا بنا من مِنْ اَحَدِنِ اِسْخُ سُو بَبَاكْشِوهِ داخل گراؤ شلی مَا زَكَان مِنْكُمْ اَحَدُنِ خُدا مِدَا بَرَا تَيْكِ دا مانا چه اصر ویاما چه دخاء کَنَا اه بای پارچی که وائی جی فاق نشدی الشماء ای چه کس اس کس بابا تانسو کی پارچیوه بنوی که خدای با پارچیوه داری او خدا تولی نسبت که دا او منحا دن پایل دی پایل دی پایل دی که زمیری مستطیر ندی کوری دا مانا دی ولیکن اللہ اجزا کی لیکن خدای پاکتا کئی دا گنانا من یشا اگر چا اللہ ایرادو کی توبی توبی والتوفیق ورکی او قبولیم کی او اللہ سمیعون علیم فی کہنا او اللہ پاکوری دنکی دے ربینالا او عالم دے پخال ارجا او ولایہ اچلی بیا چې دا کنه دا مستح ابن اسا سا جدم چې کوم دینو کې کدا غره کړو کنه قسم دم په حدیثې فکر کوي والی وی نو بسو صدیق اکبر دا دای صدیق اکبر د ترور دی ا کومې ترور د خالی دی ریږي په دا پلان دی دا پلان راځه دا مرده خور د مرده خورږي دی نو بس د بولس دا خبر کوله چې کده دېر مسكينو پاس کا سم یو خور چې دلته پز او بللار چې د چا سره ونوارته هغه دشمنانو سره بوله روغوم نه اته سره په نیکی نه دا ای ترې چې کله راغی نو هغه په کوم یاله الله لکم چې دې کبله زمما خدا خوخر چې مقبره ته بو خدای ماتو او دته چې سش شی ورکو پخوه د بیا یو ته شو یا برکدايه اطراغ ولا يقتل او قسم دي نکي دا لا يقتل سمنا لا يحلبو قسم دي نکي اول فضي صحابهان چې کوم دي د بزرگي په دين کې منكم دتا سنا او وصاتي او صحابهان د پراخه پمال کې دتا د پراخه پمال کې چې دي کې اکبر دي ونه بزرگي و ته اين یوتو الله یوتو چې جن دی بنور کوي او ل قربا ورکول باندې کوي صدقه بنور کوي او پیږي ولل قربا صاحبن تخپل او دان مستحب نه صاحبل دی کنه دی ولید تخالز دی کنه دی او مساکین مې او دې مسکینم دی کنه دی دی او مل مهاجرین مهاجرم دی کنه دی دی بلکی بدر دی جنګ بدر کې حدث شوی دی بت بدران کی څاونه ای صاحب دې پدې پاکه شې دی ولیعفو او پکاره دارا چلا خا بندان د بزرګی دي اپوکی ولیس بخوت د بزرګی وکي الا تحبونا تاسو محبوب نه کړي ائین اخبار الله ولکم چې خدای تاسو ته بخنو کی مثلا دا والله الله پاکوي چې ان الذین بے کسان يرمل المحسنات او چې دې داره او توحمت دا زنا نه ګول دی په پان پا دامنو خزو الغابلات چا وی به خبر دی ا د دې فضله کې زنا ته ميلان نشتا المؤمنات چې مسلمانان دي په الله او رسول باندې ویګي نلینو بيچ کوم دي ملعون دي په دنیا کې په اخرت کې کوتبو نه واسي اما که دېګ دې وره خان الا يمتوه او لهما زنب عظیم ا د ابا د ټول کسان حضرت خطر کړ دي او دغه ته چې دې کنه دا عظیم ته کې درته راغلی وو نو عبد الله ابن ابي حد ورکړ دي زکه عظيمه هو عذاب اعظم نو ته یې دغور کړ دي د ته دو دوه کاله دې ډېر ورکړی آتی آتی یوم تشدو فقم رباني چې غويب اور کوي تدوی باندې علشنتهم اغجب تدوی ویدیه ملشن تدوی وارجلهم هما دا کامل یا معلوم دي شي عمل کړی دي يوم اذن بتغوز يوفيهم الله يې ترجمه باندې د آیاتان په کلهغه ترجمه دلته په اعتبار یو پټی راغبا يوم اذن تتغوز يوفيهم کامل پور کی الله پاک دي تاع دینهم د جزاده دي کومه جزاء ويا الحقا الجزاء الحقا هغه جزاء چې ثابت ده د دې حق کې اګان جه ذاته کومه ثابت ده ذبی او یعلمون او بی بتیشی شان الله والحق المبين چې الله حق ثابت دی الوهیت ده المبین او د حق خبره حقیقت ښکارا كون دی دلته د مبين دا معنا دی دی مبين دا سترجمه په ټول قرآن شریف کې به یې نظر المبین څه د بیانوون کے دے دا د دا حقیقت دا خبری یعنی د حقی خبری د حقیقت بیانوون کے دے آغا خکارا کئی داگی حقیقت نپری گدی آب اس کانون دا دی بے گی آبی آچے را لیلوے یو سحابی را گی بھی یا دا وی دا آشبی بی کد آزنا کارا ونو خدا لدا صحبت کی بدا را بستالا بے گو رہا ویتا باندی مچ نکی نی نو زانیو او خدایتا سرسنگپری ولی ولم اولی کری دی مچ پانویر سلام نکیناستو زکادام مچ دی نو دا پا گندگی کنی پا پلیدی کنی نو پا حضرت مبارک باندی نکیناستو مل ولم اولی کری دی چه دا حضرت دا دکچ دا خصوصیات دی چه حضرت دا دکچ دی وارد بول لوی بول ندی خان شوی او زکا چاگا دا غر اخ کلی زمکی راخ کلی زمکی راخ کلی دی, دی. دی. آغازین ابو خوشمویت لالا دا خبر اما بری پکی دیجی وی پتا مش نکی نی نو داس جزانی ابت داس را خودی سنگ بری آدارنگی بری دی مبارکی نیتا پوسکو بی دا عاشبی بی سنگ دا ایبیل سلامتی دا سنگ ایر بی حاضراتو وی یکن پخپل خودیو کار وی دا ولو با غگی نبی ودای وتا نا کنه چې لیرې شنه ورته نو نو دا به نور واخه دی په ټونه کې کار دي دا په دې خبرو نه ده پوي هغه ته په دې په خیری كله خبره کړې وښي خبري از ته انته حضرت مبارک عین لگا داغم لقد دغه ټیکنالو حدیث مبارک اوم ینه وی دا کا کنا دا, دا, دا سبب د مسلمانو دحک تکې دوه سبب دي او رقم پدجیټل کې خپو نو دي ته وی قار وکړه دا وی دا خپل ځل نور دا مطلب لږې کې نه حدیث کې سر ناغار دي اې سن ده احتجاج واخ دون ده چاغه به صحب قانون په خبره ندې ته اقاروک به ذات ته نه پیګی به چپا مخافت نشي نه حذر دی بجنه خدا پاک دا نه نازل کړو بس علي سي په دې کې څه څه واخ خبرم قطو پیښي نه علي سي په دې کې جدنه شوکان بس هغه ختمه شو الله پاک وي څه تو ال خديساتو نو دې ته دوه خبري دي ښا او ګنده خبره ګنده خذي ابي سخه غنده ته وي کنه ابي سنده ته وي نو او غنده خبري فتا ماردي اون د قصره یقین په دې او دلته یو شریری نه وی دا کې شریری او خدای دا چې دا او ابي خذغه سره دا چې خبيث ده مې د پواکې کې خبيثي دا خدای فات مرسي دا خبيثي دا رکن تره دي په دې اندمه نه دي یانه رحبت کنه دې طرف ته او خبيثون غنده سړي شي ديل خبيسان دا لایق دي د پندو زنانو او د غندو حضور او او پاکيزه خذه او پاکيزه قلمي لټړې یبین د او تېيبون او پاکان چدي لټړې یبات د پاره د پاکو خزر او د پاکو زنانه ودي ولایکا د تېيبونو تېيبات دا شي بيوي حضرتم تېيبو وير شو کنه حضرتم تېيب دي کنه خپل خدن یم ماته خدای تېيبه وي دي نا تکدا سکی دیوی غلائی کا مبرعون وی دا تیبات و تیبین چری تیبون او تیبات مبرعون وی بیزار دی او دارنگی سوک پاکی بر لاغی پا تیبون کی بر سوک راگی سپوانے پی موعتر شلمیم پاکی راگی اغم پاکی داخل شکن ولی اغم اغم پاکی دی نو مبرعون وی مبرع دی دا ان رسنا یقولون چې دا خبيث او خبيساتې وي چې حدیث او حدیثات نه غا انا زنا نه پکې ورتې او پکې راکړه نن پکې سکراله دي نه هما خپلتون ته دې په خپلته ګناونه دي دګي اورس کوم کړي دګي جلاله په هاشم باندې کړيدي چې کله هاشم بیبي راه وکنه او اے چې هاشم بیبي کله چې کم دینو کې کې وفات کېدله دا وفات کې ډېر جړل پدې أنا پریشان و نو پدې کې دا غوښتي دي اکبر دغه عبد الله <سؤال> ابن عباس را ورخليته کناکور عبد الله ابن عباس د نبی اسلام د ترې وې او چې راغله نو ته وی وی دغه را حشیبي وی ورته او ستاسو دنده دا ولې خپې ویره خدای نه یې کومیا نه پښتې وی مغفرت کریم ته روانه دا یا این مغفرت و رسکی کریم تروانی اولی خپای خپا کیا د دا خفدان خصت خبرنیش دا مغفرت دا نایاتی و تو نیستی مغفرت تو اسکی کریم تروانی مهدا پا جلاش با پیگی محدیسین لکلی دی چی دیو تیم که دیو دا جلال دا بیر شوق الاللہ دا ہو جنالا چی سنگ ازر بدا مرگره چی چی داگی مغفرت و رسکی کریم ترو رسا نا مانا دا شوق الاللہ پریشوین ا مونو د پینځم حکم دی د پینځم حکم دی او د پینځم حکم چې دین او آداب د شریعت انشاء الله پدې باندي مؤمنان ته ادب ورکړي دي او بازه دا غې نشتی ځان دي نشتی ځان سمونه شکل یو شړی یو کوټه ور او یو جته ور دین وی بچا السلام علیکم ا ادخلو ملاول و, و او به اجازهت غواړی او قران شریف مبارک دی لاولی اجازهت ته بیا سناندې به کې او عمل لنی ویله سلام داسې تیر شوې دي چې علیکم ا ادخلو ما جواب تدادی شدہ اشتسان خلقو د دې ډیر خیال نشاتی او در سلام شاتي ولله سلام علي ستيزان په سلام ولا نکړي دي فرمایي يا الذين امنو اي ديمان خرمان دانو لا تدخلو تاسو موږ داخلي کې بيوتن کوټ کورونته غير بيوتكم بي د کوټو د اوسيدو تاسونا يالګي اغیر و یو تکوم بيد کوټو د و سیدو استا شنا ندی دو خبره ته مونږه اشاره ټلګو سمانا ما داسو بی چې بيد کوونو د و سیدو استا شنا نو یو سری پکاره با محل حل ور کړی دی اوبه ته ور دي نارایکم دا مسله را کنه بیجا ته تر تني ولی هم خو محل د و سیدو خود نه دی کنه خو پکاره ور کړی دی او دویم ادا دا چه خپل قور تسری رازی داغی خکم پاکر دا دی صورت کرا روان دے داغی خکم دا دی صورت کرا دی چه بیشتا لخوا اصطا توم دیو چه بسلیم و علا انفشکم اینا دا دیتا نبا عرکا رکا کهیم پاکر دا دی صورت کرا دی چه آغا با قور کی بسلامتی بس ملحان زردی وجنہ دادو خبری پا غیر بیوتی کم کی یاد لڑا قضاب فلح کے دایا حتا تستا انیشو تردی چتا سو اجازت و غوار ای آواتو سلیم و سلام و اچو ای ملاول اجازت دے. کلاول سلام دے سلام دے بے اجازت دے او لیکن اجازت سلام ذکر واندی شو چا خلق سلام کیان ساتی اجازت نساتی السلام علیکم آدخلو مت تسلم ول احله على اهل هذاږي پوشيدونکو د دې کوم زارکم خيرلکم دا دا کاشه دي د بيګي سلام سره د اذن نه به تر د استراپار چې داخلي کې بغیر د اذن نه او بيته سلام تذكرون دې د فرض تاسو نشي او په دې عملو کی. او قشوب بکینو نفا ایلم تجدو پی حادن کتا سو سوگن بیا منتل پده که سوک پکنشتا مدافل اگه وطا حتا یعوزن راکم ترده چتا وطا اجاز ابی اپا دیده اکی با دره اسلام علیکم آدخلو یا بیو دره کرتی بایجی او پیگی او دا خلق ترخیر پوری لگی او درست و درست و درست و بس کانا او بس زینہ چی آو. او کار اوی ریشو ولی محلوم شو چالا کپا درم زنی مغا گونا کو نسالی معذورا دکانا نوی نو اخا بطا کشری نفلا تدخلو حق حتا یو ازن لکم جتاو تیجاتو شی ادید اکی دره کرتی شتی دان دی وی اوی نقیل رجو ویگی او کتان ستو ویدی شو چې تاسو واپه شئ نو فرجو تاسو واپه شئ وا اسکارکم تاسو سره پر دې خیرلکم تاسو سره پر دې بهتر دی من القودی علی الباب چې اچه په دروازه ولاړي والله چې ما تعملونا علیم دایس علیکم جنا هون سید کی برادو یا حضرته مې مګدا چې جره شام نکنه دا شام ته سفر کو یمن تا نو په دی چه کم دینو گئی که صدی دا سرهی نوچه آقا سره تو وردو که نا پلا ربانی بینی که نا پلا ربانی دا کتی بار جوری بی که نا سامان پکی کی دی خواه ناغار دا سر وی پاگی کی بام سلامه چو دا سر وی آلتا ممخانتا خوصو کنی نمس خودا دا یاد نا دی سر دیگر ورداتا خوصو ایسا علیکم جنافن نشتری پتانسو باندی گنا ان تدخل بيوتا شتا صد داخليږي اكو رومتا غير مسكونتين ديږي او چني قصيدون کې د اوسيدو غير مسكونتين په حال كون دي کې څو پڅيږي نه د کوم سفرخانه فيه بلاره فيه حمتعلق او پای کې تاسو را پاره نه پي متا په مراد نه پي باران نه پکې پټيږي او بغیره او الله پاک کنه او دا بس پکې سړې نه شي دازہ پتہ اچھی جوڑ دی چہ بس طبقی کینی سوٹ ہویا ہاں اے انتظار گاہ دخلہ انتظار گاہ واللہو یا او خدای پاک پوئی ما تبدون آغشتا تب اختارکوئے وما تک تمون جذاب درکی ادا رازہ لا خکم سادس تے دادہ نظر متعلق تے چخپل نظر باپا قابو کے ساتے خکم سادس پا سورت نور کے شورو شو مق میں سادس نام مسئلہ مخکره مسئلہ د استیزان با وقل المؤمنین او ییجم دی مسلمانانو شروتا ائ یبودو چې بی حقته وردی من ابشارہم نظر نحبل نظر خپل اوستر ستر کی خپل حقته وردی او پیک کنا او ویحفظو او په حفاظت کې او ساتي فرو جو هم شرم گاونا د حرامونه ول مولی کړي چې د دې دا ولې فدای یاد کړ هه ولې لکه سنان دې تا ته خبره کوم دا پردې ځان د خپل ستر ساتل پکار دی مولا ساتل څنګه دې پکار شانه قبول وسره پکار دی څنګه لګول وسره په حرام دي څنګه لګول وسره لاس لګول وسره په حرام دي پکدا اوه او شنم ګان دا د زکایا کله چې دا دبد د با په اندامونو د پاره مقدمي دي او کړه بېګې بالکل کار چدي نو د دې په ونه بغیر نکي اکه شاديږي پوڅوي اصل کې پکې مقدمه پکې د لا سنا د هغه سو یعنی سترګي او د هغه شرم ذالک اسعلکم دا د دې پرړې رښتړی ده ان الله خبير بما يشنون اوبه د دې نظر مسلې ته طالبہ خدای سخت اهتمام ورکړي دي تمہاره جواب نه ک싱ي ورکړي دي د هم په دې ځای کې خدای د دې نظر مسلې ته سخت اهتمام ورکړی دي ته ما جواب راکا چې څنګه ورکړی دي ها شابه سي مزدوی هغه دا ده چې د زنانه د نارینه حکم ما کې شو او عمر د زنانه چې دي د نارینه حکم تابع او د دې مستقلاً د زنانه حکم ذکر کړی سخت اهتمام یې بالنساء وكل المؤمنات وكل المؤمنين أو كل المؤمنات اني اكثر زي ما كننا ذا حكم كتاب النبي كنبي عبد كما مستقل ذكر شو سخطه تمام ومتوركه على ان کے خبر کی قرہ رجين تفكر في القرآن وكن على بصيره بنا شجي أو بنا کا اور سوچو پھروں کا وه یا غوډنا چې بیخ کته وغوردی نظر خپل من افشارهم نظرونه خپل منع افشارهن او ويحافظنا او په حفاظت او په قابو کې وساتي فروجنا ناموس او شرمګاه خپل او لا يذینا اذینا ښکار کوي زینت عنا مواذی د زینت اور د زینت د مواذی د زینت مواذی د زینت چې څونه دي دې کې د دې کې والي او د كننګ موزيده د زینت چدينو غاړه د تلحار شي موزيده د زینت چدينو دا لاس ته د تبنګلی شي موزيده د ذلت دا پو موزيده زینت پنح کار کوي قضا فی الهدايه ان الا ما دو حرم منها مګه هغه چې د دینه ښکارې دي هغه سړي او مخته او بل باندې ورغوي تدي بځانانه نور عورت کې وې تدي زړه او بل خپې دي نو قاعده سو تکابې حدا درې اندمو ندي د امامي زم فنیس اعز نو مخ سدي دا عورت نه دي لکه کدي ورسري شهوت مختق کېدل کېدو تدي زره نو څو له ما لپاره مخ کې دا نو بس له دا بې شک لا وای درې چې خوف نه اول یې ضربنه ما زهر من اگر درځنه کم خکاره دي اول یې او دې دراوا چې دې زنه نو چې کوم دي جه فلیا دا چې بهږي عجل او دا د لو پټابیا پند قتی پون نه به پدیوګه او پدیوګه او چلو چې نه به خکاره کړی بهږي اندا الله په کوی شنا څنګه وکړي مالي ضربنه او دې دراوا له کومره اینه پهونی خپل چې ما د خمار دا فل پوندی درا بچي علا د یوبه نو یوب جماعت جيب دا په خپل ګریوانونو نزا پکې دا زو غریوان دي دا غریوان د ټول مالی براشي چې کې په پکې پټ شي دا د پکې او د دې کوي زینته خنه محل د زینت اللہ بلی بولیت محاص یارو اے لینڈا مسئلہ رہا نا کمو زن ناری نونی چه سطر دا زنان نشتا غب دے کی ذکر دی کم چند دی ذکر دا دے طول و سطر دے خلاصہ کلام دا پھئی که دا چاہ سانا مسئلہ میلتاو کرچ دے آیاد کی کم دی دا طول مستسناشی وید ندوین سطر نشتا باکی دا طول نشتا موحی جیو نمکانا کئی زینط پل این محل د زینط الا لبعولتِهن مگر یعو دقار دخپلو دا خامن دانو او آبائِهن لابان دخپلو پلرونو دوائم او آبائی بعولتِهن چاگه تسوی اه؟ چاگه تسوی سخر یا پلرون دخپلو دا خامن دانو درم او ابنائهن یا اخپلو پایګه کنه او ځامن د خپل دا سپینځو او اخوانه یې نه یاغونه د دوی هر قسمه رورچدي کم رورو زه کسمه روردي ها یعنی اللاتي اخياطي د درو ورنسته تر او بني اخ اخوانه یې نه او یا چې کم دي ځامن درونو د دوی چې دې هر کیسما اور ورچو درو والا غره او او بني اخواته تننه دستا سوي خړي نخري ازامن د خپل خويندو دین سر ترنيشتا دا چې کم دي کسر یې اتم او نساء او یا زنانه دي لکه مسلمانانه معلومه شو چا خاط دې کنه چې زنانه او کافرونه بم چې کم دي ستر گئی ځکه چې هغه کافر تا د دې د وجود حکایته کې نه هغه په دې تفتن اورسه دا وی خبر ده راز او نسای او ما ملکت دانه حشو یا هغه چکم دي انجانه چې مالکت دې به ايمان دې دغه انجانم کته نه سترنکی پروا نه شته دا ای امام اعظم مزه دې وی او باقی نه از دغه شفیص هم شوی چې دا, دا نه د غولام د امام اعظم بچلا غولام چې دینه صدې دا پښان د مرد دی بس فردي مرد دی אבי تعین ولې دا له کده نکانه شکه دې د خپلینه کی چا زادې کی به د صدې خپل غزارې پر کې چیست تا باندې سکرانه وغ راولې چې د دې دې او د سردار سره د خپل غولام نکا کی چا زادې کې پیغمبر صدې امام اعظم وي اما مې زموږه څلور دېن تکای ناشې دغه بنه کې ډېر دا لښو او ما ملکت یو ولسم ابي التابعين او يا تابعينا هذا تابعين سمانه ينه تابيده زنه نو چې په زنه نو په سر په خپل خېټه چې تکای په دې او حضرت عمر کخزه بلې خبره کوم عبد الله بن عباس بل خبره یا تابعینا گرزی دن کی پزنانو بسی غیر اولیل اربتی چننوی خوابندان دا حاجتو من نر رجال تناری نو دا سناری ندی چا اغناری نا بس سر پی پخپل خیطا کی کار دی کنا پزمی دا خیصر دگئیو پا پر ایکی کنا پزمی دا خیصر چا کما دا نا خیصر کار نشتا کنا سنتا پکاسری سره چې د ندی سره کارشنه اجکم په دمې سره د ناګه سره سکار نشتا نو بس پروانېږي اوس په پر پیښه او تا عبد الابن عباس په دې تابعین مورات د نبد حواس دي په یوه کلمه یعنی بد حواسا په یوه اود یعنی ماتو, ماتو د چې په دې کې سیمشه باندې پی تاك شادي ب ت حواصح من الرجال بسالونه ابي تفلل او يا اغنا لم يزهروا جاوي نيمتلي او نپويغي او يني خبر شبي ابي تفلل الذين يا اغما شمان لم يزهروا جاوي نيمتلي انا اورات النساء اورتون ده زنانه يعني ده ده چه آغا پا عورت زنانا نی پیگی چه ده ده سر سکیسا پاکار دا باز دح پا دی نی پیگی دی نی سر ترنشتا ما شو مو که گنا چه آغا پا دی پیده نباد بیاد سدی پای گیا رازی با حدیث مبارک کی کہ آغا پا دا ستراشو چه آغا چکم دے کانا یو سریو ناغوی چه دائره ما تو دی او دا بدحوان سدی لیکن اومی سلمی بی بی مبارک ناس دوا یا هغه چې کوم دین له مسلمي بي پروت وي ویار کتا اسو پدی نغه باندې پاره سپان تک را باندې غزاقولط روم باندې نو وی ام غیلان یو زنه نه ده یا هغه چې مخ خطر رواني کنه مخ خطر رواني نو سلور او سواتي پښتو کې دا سالور سالور ولونا سالور پیان می پیان می اوی که شاته دي نو شاته طرف ته تکونه جوړي هي مخه ته سالور او شاته کنه دا حدیث خلاص دي نو باس حضرت دې دا هله کوبا ته کوبا نه هغه بس نه دا دان نه ته خودونه پوئ کی اوس پیږي کنه پیږي دې بېچو باندې خبره دی د دې لږ کې چې با سطر سطر کباله حضرت دې دنه سطر کوي بس په فورني وښته نه سړی په دې نو دا شو ماشوم د چا په پلان باندې هغه پرخودل نه دی پکاره ما چې دا شی وی کور لکه چې ماشوم بخپله کو وی دا نو بس هغه بیا دا هغه خبره کوي کاه جام دا شو کوي اگر کدي ماشوم چې خو دې دا کاه دی نو ل هغه در دي و چې دا سم شوم کوړه پرې خو دلندې په کار خان لمي زحرو یا bale che نیک انسان دی نیک ماشوم دی پروا نه کوي او دا ماشوم شوم چې هغه په دې خبره ووېږي را ووېږي نو دا کوړه پرې خو دلندې په کار د دې طبي جوړی کیږي دا چې په ګره خان ګور دا کېد وسره نه دي چې لمي زحرو هغه دې دې نیمه ته باور ته نو د زنانه او چې په دې کې کوي د دې سر سب کا پکان دی دی نپی گو کبا دی دا خانا سطر دی دا قید خو دا قید دی تیرادی دی کانا او کانا نا خسری تپا کی قید مدی او بس راضا او دان دنانا سیدا جاہنیت تا زمانی وی کانا وی واروانی وی نا دی خپو تا بی پانزی بچولی پانزی بچولی و دانی سنگی بی وطا چولی نا غیل بی شرنگ ورکجی نا غیل بی پور تاک شرنگ بی ورکل نا بزدی چې کم دینو پندې به کار چوشې دی په توکتن دا د دعوت کټو ته وکنو نن لا پغوي چې څو او دیبه نوخی نه په وخي له ارجلهن اغه خپل خپل پزمکه ازمکه بنوي ليو لما زه ما یو خپې اغه چې کم پټې او اغه چې دې کم پټ کړې مين जीनतهن چې کم پټې خاله خال مله پاندې بو پنځه دی assemblies وتوي او دې زنه دی خپو دا ورچی خپو خپو دا ورچول یا ګټه پاندې بو هغه هغه کې به ګنګرو دی او ناغه به شرنګ بوکو نو بس چر دی واده زنه تاو کته متا دې چی او په استوبه وی کور دی کی مس خلاصه کلام داتا بل الله نشتا او تو بو اله جميعا اې ته بابا سي الله ته ټول د تفسيرات نه اې مؤمنانو لا علم ته په سو کامیاب شي و ان که حل اياما ګور حتال به وکیرا اياما دا نو ايمون ا غل ته وی چې خذيني لوند وختو کې لوند و توي اغه زنان ته وی چې داغه خاون کنا دا اګه جنیتم و چې دا غا فنې اګه لکتم و چې دا غا خزنه نو لوند سړی او لونده خزانه وانت او 니 کا کوي ها یعنی 니 کاو کې مارک ها تا مرخا 니 کاو کې الايام بيګ بي 니 کا نا رناولا او بي 니 زنا نا لَفَظ مُشْتَرَک دی مُشْتَرَک دی لفظ مُشْتَرَک ته مونږ ته خبر را غواړل د حقیقت او د مجاز په باندې چې مُشْتَرَک دی دیګي ا په نیکا ور کول په نیکا ولا کول چې جنې سره ولګه په نیکا ور کول د دې آیات مبارک منکم دتا سناکم دتا سنا یعنی اصله من کننا احرار اسل <سؤال> پی کی کنه هر مر کیه او <سؤال> دې تاسو زده دې باندې خومږه سرڅ پین کړی دې کنه دا خو د فیکي دا خومږه کنه دې چې خومږه ډېر خوالي کړی دي چې صدا سنديان په دې پیږه من کننا احرار ورکه عوام نفیګونه نبه ویګو متعالب اول نفی دې خومږه سرڅ پین دا او دان رنگی چکم دینو شاریشین سمانا قادر پر حقوق تزوجیت بس قادر پر حقوق تزوجیت من عبادکم دا این دسو غلامان استا دا عباد جمعتا دا, دا جمعو د عبد دا دا دسو من عبادکم د مریان استا و ایمایکم او د انس تاسو مې یې دې خا او ان زده خاوند دې نشته په نکای ورکا ها او وكدا. او د خپل خپل غایشو د بی د مصلحت لپاره مفوض مګر دوا نه پی پی, پی؟ چې دا یاداسې نکاور نه کومه یا او دا چې کوم دي دا ختاپه بیا کنه چک کاندې نو خبن به بوزي د انځه خو ده په ویا چې د خپل خواهش دا د خپل خواهش معنی د دې د مصلحت لپاره مگر دوا بلکې فنیکای ورته ځان دې کاروم کوي دا دکاشری خو بیا کنه شاهد ده هدا یې دکلې دي چې ان دې په نکاح دا ماناندہ دا چپنیکیا ورکړم هغه به کوټه بوجي نه کوټه بوتل نشته بلکې د یو خپل نیک لبکار کای او خا خاونته بوي چې کان ته کې مقصد دې نه حاصل وری شي حاصل به خداغه په کور کې باندې حاصلې نه په کور کې باندې حاصلې ازم ورته زنه هغه به چې وسف ادم پاتو وای چې دا غرید هم پتی فیش چې هي دا مخه فدې دا چې ټوکه استادانو کې چې دوه ټوکه به کولی شي چې موږ به خپل مي دا څو یکون په وره ای اصیل ای یکونو کچرتبې دا اصیله فقرا دا فقيران به نيقني هم الله الله به غني کې صلاح دا که دی پاکیرو بی اللہ عمر چاہ بائی آجابن لی من غینا بغیر نکا وی اگر سری تتانجو کمان چدی غینا مالداری بغیر دنکانتا لگو پنی کانتا لگتا اگور توسطالی با فکر کوا دا چا بنوی چا دا سرو جتا نا رو جتا نرو آلی کا رو جتا چلو شو بیدی کار تا دلته کې یی یکون ما ترجمه په احرار سره وکړه احرار مې وکړه کنه کوی دا اصلان په کړه غلامان یاد کمه غلام ما در کېږي ها یالک غلام صاحب مان دې ک په خپل مال دې ین پکدا زک زده احرام سره لګومه چې ګور غلام خو عمر د پاره فقیر دې دا غمال کم دې پرچا حدیث کې دې العبد وما فی یدیهی ملک للمولا عبدو در پلانس کی چسی دی در دول در ملک مولا دی نو در در غیناتا مانا دا خوبے کنن جوڑی گی نوزا کبا احرام لگے پدی پیشوی جی نا منگ دا حرای صلاوی کانا دا خمدیتا بارا ہووی جوز منگا پدی کی امتیانس کوڑی چوی جی یوک نیحم اللہ اللہ دی نو دی پی پرواکی دا خبل فضل ناپنی کان رازی جی پدې نکاس راو تکه عمر شه په دې ما قص وي بص پدې کې مال په باندې فدار او بص پداسې تاګبره راځي او مال داخلي بس صدق الله العظيم د دې شېوي او دې پښې داسې ویران شاهد پیر پیر چې هغه ته مرید راغلی نو یې څه پکې ري وادو کا بس پرورون مال داخلي ماده کو په واده مال داخ او دې بل طرف تراځه وليستان في او په قابو دا مانی دیو کی یانه په قابو کې د خپل نه پسو ساتي اصلي ترجمه ده الذين انکسان لا قادر نبی نکاحا کپا انکاحن کو حقوق انکاه او حقوق د نکاح تکه مهر نشو ورکو دي نپکن جوړ کو دي د دې څوک ځان په قابو کې ساتي نه شبکې ها ځ او سبق ہی روزے بني شي اتے حضرت مبارک فرمائي دي تھی مشکات مبارک کے پابلو روز دا سبق تھے جلد سانی کے جو م اللہ مستتع علیہ بسو و انه له وجا سبج طاقت نلذین دیدی روزی دا روزه روزه د فرق چھتم تہ قشری متا دعوا حتی یغنیهم اللہ تردی چ دی اللہ علی کی نخل فضلنا متا قواک بنی کاو بس را تا اوس غلامانو ته وسره له خبر اتزور په عراق شغړه کنه ها ان ادیت الی الفا فانتا حرن فانتی حرته دا ذابت شو او الله په کوئی ان علمتم فیهم کتا ته تعلمی په دې کې خیرن دا خیر معنا دې صدا په خیر معنا ګورې ځکا خیر منسو قدرت په کسب او امانت اچھا نه چې ګنی سګټیو په غوګلی لاسه نه چه خانه بدوشتی چه سک کنه گٹی او بس اکو خوری جو پکیلا گیا دی نجی چه هم ساتی یو قصب کو شي او بل مال نزائی کئی دل تا دا خیر نامانا دا او خیر دی اللہ ہوئی ما تانا زکاة مال در کڑی دی زکاة والا ورکا تا تا بے پکا آت آنک دی و دی که بھائی اوار تمزیگ ضروری ہوئی گوڑی دا سکی چه بستا ما تا دا زکات نه ته ته کتابت کې پر خرد دا څنګه نه زکرځه مثلا یو واري به دي مال لاوالی زکات پرهوالی د همدیون ته د مکاتب ته یا مکاتبه ته به ورکی هغه به تضمیک وو کیدی به مالک کی به برابر هغه علی ته ته به پخره ضروری دی ورته چې نه کی دا شو ته وی کنه پکل جو کې ماته ویا زعف یا قرت من تب زکات بهخد زچین نه دی تملیک نشته دی ترسه شه تملیک وکره نو له حضرت دی وجنا وا اتو هم ورکې پیتا مما الله الذی مال د خدای هغه آتا کوم چې تاسو مال د خدای هغه چې تاسو ته درکړی چې ازکات ته اولاتوک له عبدالله ابن عوبې کړه ویګی عبدالله ابن عوبې دی حضرت رسول الله سب دښمنان او د نارامي شړې زیات ده ان جیوی کسان یې زیوی تبه وچ ما خامله وقت دومره پیسې پیدا کې پیدا پیدا کین نو کې پیدا پس پیدا وي اگر که په جناشې دې زنه خدا پیسې پیدا تبه پرونی پیدا کې تبه دا پیدا کې دې ظالما اچھا رب بنقوله رب مجبور اقوله د په پاره کې د آیتونه را لګي دې دا اسلام زنه نه پښې ورگیه او دغه په اساس یو زنه نه وی دا چې دا غوښته ورو ورو فشګې زر هغه کې تدامونه کېږي چې تاسو یې وکړي چې هغه چې ته یو داسې یو باګا ورو ورو پونوني ده داسې یو کارونه کړې دي هغه دا به دا لَدَاشِ <سؤال> دښمن نزان ساتل یې غران دي وله توکريحو تاسو مجبوره کوی فتاياتکم په دې انځه نه الالبغای په بدکاریو په جنا ان ارادنا دی زنانو اراده له تحسنن د پاک دامنه دا که اتکه مکه دی نا که دی چې پاتې دي تاسو خبره کووله وله هغه بیا اکراه متصور کې دی او خبركم دا محل اکراح لیکنه ده مولی چیان غبتا اقدام انه نکیو بخبلم زینا کئی نبیا جبر عل زینا را دی جبر عل زینا خبت اللہ صورت کے را دی کنه مورد آتا سداع کلام و خبری دین دا محل اکراح لیکنه دی نتب تغو چتانسو طلب کے پدی حرکت شنی آراد والحیات الدنیا عسامان د جن د جنیا او من یکی یا وسالي چې خپلینځه ما مجبور کړل اې دوري مجبور کړل دا سه باز دې غیرت شته دوریانه کې نو اې دي چې تاسو یې کړن پخو دا په کې بيشي بس پغه غریب هیڅ شریف نق حيات ورته پیږي مخرحبه نسو نه مسته د پلاسر به څوک توت مجبور کړل دا قرن یې انجه مجبور کړل پاجانا باندې خوري مجبور کړل دا هغه باندې سکون نه شته ګنا ټول پددا و من يكره فن چاچه مجبور کړی دی لغه ف ان الله من فلا اسم عليهن اين الاکر وکد ان جننا او تا کی شرم نا واضح واضح او بل مضمون عجیبا من اللذینا دیگی کنو مسلا من جنس مسل اللذینا دا بوائد. او مسل د جنس مسل آئی کساننا خلو من قبل کم لکا حضرت یوسف علیہ السلام ہوئی گے جیوسف علیہ السلام مبارک بریو کنو اگم بری شوی دے او مو عزتن او دا نسیت دے تا پارا دا متقیم دا آیات مبارک چرا گے دے آیات تاویہ سو آیاتی نور مبارک باندې دې ملوقب دي مورجيب معنا دا د عبد الله بن عباسه تفسیر کوم لن بس په آسان الله نور السماوات والارض الله هادي اهل السماوات والارض بس دا د عبد الله بن تفسیر دي الله رنا د اسمان د ذمکه دا وكلا الله هدايت قوم کې دي صاحبانو د اسمان ته چې پرشتي او صاحبانه دز مکه ته چې انسانان او پریان استقدار نام دلای نه باسه ترجمه ده کذا تفسر ابن عباس حادی دی دا ته کوون کدي اولی نور په خپل معنا نه د اختیار ور نور ستوي نور ستوي نور خو حرز دي نور خو حرز دي نو ده بګی او الله ليس بعرز ولا جوهرين نو, جو ولا نو نور خدا په صفات س술بیو کې دا نو ویلي شرعایت کې چله یې سبي ولا عرز نو خدا خو نور دا خو کیفیت ته دا خو دی ویګي او نور چې دین نو دا پنار یا په منور پورې قائم دی دا عرز ته خپل سيد عبد الله ابن عباس طق تر یمکه دی او با دوي شيخا دا نور په معنا د موناویر دی نو موناویر په معنا د حاضر دینمو چې زه یې زینو باځو لبرادي کنا نو اته چې زه یې نو د عبد ابن عباس په ترجمه ولنه کې دا کوم دغه مطلب دی چې مسرال اوس په تر کا بها دی یاته تر ته په تفکر کوي چې دې له کو شو شو خبر دی مسل نوري هي را دجی دې کاو کړی سپت عجیبت ده نور ده هدایت ده مومن ده نور ہی که زنید چیده که نا ده باری مومن ده راجیده مصطفی فی رازا مثال ده نور ده مومن مثال ده نور ده دو یعنی پا قلب ده مومن کی چی نور ده هدایت تی مشکاتن ذاته ته ټول خبر کوم ته په سپاح په ل کې دې دې مثال په شان مشکات دې مشکات تاخ تاخ چا نفیز نه کوله ها چا نفیز نه تاخ دې چې په مثلا اوا غتر تقوتی ندي چې وزي ناغه دروشندان وي وره دې تم مشکات وي تي خامسوا چې پاغه کې دیوبه او دا دیوچه دا تیزو جاجا دا چکم دی پا دا اولا گوار کوا اختو ترجمه کون بیا پا موراند رازم از زجاجتو او دیوچه دا ناصر دا او شیشا دا کان نحا کو کبن گوے کی چدہ چه دا واسده کو کبن دا شیشا چه دا دا سطور دی دو ریون چمک دار چمک کئی او یو کدو من شجره مباركه من زيت شجره مباركه پیګه د زيتون دا, دا اونې چې ديره مبارکه د زکه جو یو پیغمبران ولا دعا کړې دما تاسو او زيتونه تن دا دا څه دی بیان د شجره مبارکه او څوک یې چې دا بدل دي پیګه چاغه ش داسه د زيتون د دا ناشرکیه نم پیګه مشرق طرف ته او نو مغرب طرف ته ده ولیک مشرق طرف ته نو پیګه نو څو نو د نور د وجنه به او که مغرب طرف ته نو دا د ادم د نور د وجنه به خراب شي تک نو دا په منزو کې ولاندې چې نو مشرق ته ده نو مغرب نور په باندې لګي او پیګه او سور په لګي وایي ګي ځوانه او یکان دو زیتو حا پھئی کہ چکریک دی اگا تیل دا دی یو دوی او یو دوی او چراناو کی دوچه دا نحایت سپا ہے نا سپا دی کندی ردا سے او او نی تیر چی دی دا دیر سپا بی بیٹے خیست دی وَلَوْ لَمْ تَمْ سَسْخُنُوْ نَار اگر کنی رسید لیا گی او رو او کنی نن نور نعلا ہاں نو نور نوور رمضان د زيتون د تیلو دا الانو د پاستر لاچه پقوره حاصله دا یحد الله هر کله ګور کو دا طول آیات 15 پرکو نظر تابع خبر کو یحد الله الله هدایت کئ د نور هي د پاره د نور پل د پاره نور پل چا نور د ایمان دی کم نور دی هر نور د ایمان دی خو چا ته نه کئ مایه شاته کئ او وی اضرب الله الامثال او اللہ بیانی مثالنا لیلناسے لی اصلاح الناسے او لی ہدایت الناسے واللہ خوبی کلی شیعن علیم پیگے او اللہ پا ان شبان عالم دے نمناسب مثالنا بیانی کا نئی بیانی آرازہی آل تلال شب دلتا یو مشبا دے بل مشبا بھی دے دا مشبا پا جانب کم سر رشیان دی دا مشبا پی بھی پا جانب کم سر رشیان دکت مارکھا مسل نورہی مثال د نور د خدای چې نور د ایمان دی واکرجی سدی تراذجی کم مشکاتم نامشکات عبارت ته د بدن مشکات عبارت ته د بدن د مسلماننا پدې کې مشباح دی مشباح عبارت چران عبارت دې شینه نه نا شینه شو او دا دې وچې دا په زجاجه کې دا په قلب کې را وی کې یالک دا دې وچې دې نو الټه قلب کې پر تا د کنه پر تا مسراده جي او ازو جانجه تو او ازو جاجه چې دا ویک دا کوکبون دوری جون چې نور د حیات ته کوکبې دوری شری جنور دا ہدایت تی او یو قدو من شجرت مبارکت دا زیتونت جی دین ابراہیمی دی دا دین ابراہیمی محمد الرسول الله دا شریعت ابراہیم علیہ السلام نا دے که نا دے لا شرقیت ولا غربی نپک افراشتا نپک تپریشتا لکپ یهودیت کے افراد تی او په نصرانیت کې تفرید دي نه يهودي مذهب دي او نه نصراني دي با سره او یا کا د زه ته هه دغه خریدا غ راو یوزی او کی دغه عادت دل ده دي اگر نه و کی نو بازار ته خود چ دي اسلام نور دیکنه دي ایمان نور دیکنه دي او بیا چره مؤمن سره شو نو نور الا نور شو نُورٌ على نورٌ نُفاكَّ ذَنَكَ هدايَّةُ المُؤمِن هدايَّةُ اللَّهَ لِلْمُؤمِنِي نُورٌ على نُورِ الْإِيمَان ولي ما تفقد نشو ده اه هدايَّةَ مُؤمِن هدايَّةَ تَخْدَي مُؤمِن سرع ده نور فنور ده إيمان نشو وليه يو هدايَتَ تَخْدَي دي بالنور ده إيمان ده دوار نور ده ده دي دوار النور نشو فبقا نعبا بس قشو او اس برازا جی فی بیوتن بز زمان دا خواہ خدش دا بیوتن پچھا پوری متعلق تی دا پا مخذوب پوری متعلق تی اے وار کخاو اس تا دا اہل ہدایت گوری نوائی تو جدو اہل الحدایت فی بیوتن موجودی کی اہل ہدایت پکم دے کے گوری اب جمعہ تو نکے دا ته څنګه په هغه کسانه ماګام کې ګوري دا په من در شو دا په پکورول کې ار ہدایت ګورا لکه دا کې تلاش کوو په دې ګردا هم استپادت نه کوه لکه دا کې په پیدا کې ښه دا معنا د چې دما د توجه دوری څخه اگر چنو رول مو په صبر کې کړي کی ویو ته په کوټو کې اسنه الله چا لن اجازهت کړې چدې دې تعظیم وکړي شي خیر یو سړی چې کم دین او اجازه لري شي وای یو سړی به تلاوت کاو چې والله به کلي شین علیم فی وجودن فی وجودن اذن الله وان ترفا ع اصلي مت وی چې دا ولی وې دا مرګوږي دا مجروه لنه وې وقوبا بیا خدای وې چې ازن الله والا حکم کړی دی ان طرف عشتہ ورکا او ته به او تا نه څو ورکای خدای پاک چې ته به طرف دا شي دې ښه کې طرف کې دا معنا نه تشې ان غدف خبر نه دی چې ته د بت پی شنو په قدم انا الله پاک حکم کړی دا موجودي کې پنا څو قرونو کې اپی نن لا انشاء الله حکم کړی ان ترقعه د دې تعظیم وکړي او ویس کرفي حسمو وهی المساجد دا جمعتون دي او مدرسې او ذکر شپدي کې نوم د خدای یسبح لهو بیل او تسبيح وی د لپاره پېږی په ها پدې چکم دې نو جمعتونو او افدی کورونو کې او بیل قبل زمان والآصال او باند الزوال سوک چکم دینو تس پی وئی رجالن سری نا چه سری نا تلحیهم چندک آن پی لکی جویل را تجارتن پی گی خرید تجارت مانا پا مقابلہ کی بیع آراغلی را ناغین پیروخت والی پی تجارت پی گی یعنی خرید او ولا بیعن او نچکم دینو گی کسو خرصول عن زکر اللہ یعنی خریدو او پیروختو اغشتل خرسول تک دا عن ذکر اللہ نیاداشتا خداینا ایقام اسوالات او دا در اول دا مانزنا معلوم شو چھا ذکر د مانزنا بغیر بل سید دے ویتا از دکان دے او دا د دا زکارتنا تک دا نکشه دی او سرد دینا یخافون یو من دوی یری کی دا اغیر وزنا سرد دینا چھا دون الوی مرتبه دا ذکر کئی دا مانزت یال ساتی دا زکان تکیال ساتی او ذکر کئی او بیان چکم دی جری کی یو من داستان چکنی دا بزرگیا دعوی کئی یو من تتقلبو چپریشان بی تتقلبو دی چپمانا دا پریشان ہے دی اولی رولی با یعنی پریشان بی پدی کالقلوبو ظنونا پا ما بین دا نجات او دا حلاکی سلی با پریشان و یا اللہ زبا من جاتیا مو ما که حلاک اول اقصار او ان سرگاہ سترگی بپریشان ہے چما تے نا عرش مبارک تے خوا نا عرش تے نا دے عرش کی تے ربتہ موانتا حکم کی گی گگست تے ربتہ خیت تے ربتہ جرنت تے وگست تے ربتہ دوزخ تے دا سماملہ دے جی اولیت زیہم اللہ بھی گے خواجہ بہا الدین امام التریقت فرمائی لی دی چہ در بازار منا تاجری دیدم که پنجا حزار دینار خرید و پیروخت میں نمود و یک لحظہ دل او از حد سبحانهو غافل نگشتا بچه ما یو سرے و لیده جی داچه کم دینو دا غلی دا سرے آوی دا پنجا حزار زر دینارہ فندس زار دینار پاک اځمانه کې چبڅه څه قیمت وې د دې پیږي اوی د کو دا اځکه مینه تجارتې کو اوی دته یو لحظه کې ځله د خدای پیل کېده دته سړی وې دا مجددی الفس عندي رحمت الله علیه مکتوبات کله خبره کوي دا مکتوبات کله لري امام مت رکتا خبرهره خلک لري مکتوبه شریف ته دا وګره پکېسته همدغه پیدا کولې ګران لیکن په جماعتو شوې دا, دا په یادو یادنه پیدا کول به ته ګران د لګټ کتاب لیکن او مشکات مبارک په ضوون غوي یانه یو یو جلچې دي یانه د مشکات مبارک دی مشکات ته دو دوه جوړ جوړ یو یو جوړ دې اس هان اسل چې دې نو اسل پیدا کا نه باځي دې منتخب دي پای کمی شو دي ا کمه ولا م پیدا کا و چې پرانی نو بالکل شو نه دي ليز يحمل لا د دې لپاره چې الله جزامر کی دیتا پیګه د سر هلکا د اهل هدایت عاقبت دې کنه دي چې الله جزامر کی دیتا احسن ما عملو حسن انکه چيکه عمل کړدي او يزيدهم او الله اوتيازي تي کي خپل فضلنا سلاغه بيان الله اجمالا کړدي ما او خرذا او الله اوجر تو کوم يشا الله رجبر کي ارغچات چره دوشي مګر حسابو کنه پراخه په حسابه مصر اذا اهل هدايتي کړو او مقابله تي اهل زلالت نه ده اهل زلال په کسمه ملديونه او به د عمل دی د بل مثال وو منده وکړم راځه ولذین کفروا هغه څان چې کاتې نیک اعمال نه دي اعمالهم الحسنہ لکه څلې رحمې د دې مثال پشان دسنه کسره بن مثال له پشان د شګ وو ګل دي شګ وو ګل چې دل لري جنتونه وینې کنه چې دا سې شګ په دقیږي نو دا او بې اشدری اڅکہ کی جهان یا توی ش ګوگل شی ګوگل دغې تاسو ته وایل نو شی ګوگل لو ته وایکان دې کیو اتن لا کیو اتن سه شګه دا جامد قاعندا ویل کیږي په بیابان کې جدا سراب په بیابان کې سراب کمږي په بیابان کې یخص بہو زم انو زم فعلانو وزن دې چه گمان کئی پده بانده تکی سخت تکی پی گمان کئی ما آ آ دوبو چه دوبو دی حتی ازا جا احو ترده چه دی راگو تا لم یجد ہو پیکی دبیا نم مندو لا سراب شیئن یو شیئت آنکن چه دی پی گمان کاؤ ولی تا خوی دوبو دینا غوبو بی کشکی بی شکی بی ووجد اللہ. دے کی دے ووجد قزان اللہ. او وجد الله دي دک مزاب حضتی بووجده قضا الله او دی بیا مو می قضا د خدای چې مرګ دی ولی د سخته تندروسملي کنه مری مری کنه او وجد الله دی بیا مو می خدای قضا د خدای چې مرګ دی عنده و نذ د تقس 16 بنده سره بنده نو په فا الله کامل پر قدرت حسابو حساب عمره یعنی څه معنا اے عمره المحسوبه الازل هغه عمر چې کم حساب شوی دی په اصل کامل خدا بر کیدنه ولی هغه ته قدم کې ختم شو کنه ها دا جو ولع سريع ال حساب الله تن حساب والا دی دغه حدیث کراغلی دی چې خلق بچ کم دی نو کې 100 جنتیا نو دوزخيان په دغه رمې آرام له جنت و دو تلاش کیجی. او دوزخ تلل شي اني مرست کیږي پس انا بکی او کنا او دا مثال د سری د اعمالو سی او دی یا مثال د دې پشان د کی ارو دی فی بحرن چې بیا د کیارو په دریاپ کې لجین لجی سمانا وی کنا ډیر جبر حکتا یا شان هو چې په موجن مؤچھته معظم علما دی روبو او من فوقی حذا پاسه د بیل او من فوقی صحابه داګه پاسو دا یزوی پاس دا الله فوقی چ ظلماتن دی ری دی هغه ظلماتن پا... با بوها فوق با چ دا دی ری دی چ با بازه د پاسه د با جوړی څنګه د کا او یو چ کم ظلمت ته دی او بل ظلمت ته اول دی او بل ظلمت تموجسانی او بل صحاب دی شايفه څو ظلمته اے ځکه ما ته ظلمت بحر ظلمت تموج اول ظلمت تموجسانی ظلمت ته صحاب خلاصو ظلمت عاد حتى عاد ظلمتون اذا اخرجا هر کله چې راوباتی شخصه ناظر راوباتی یو شخصه ناظر از پزې سره وکایا یي د خو خپل نه چدا چغوري او داناس راوباته لاسه ولیات کو ځکه د الله څخه هر انسان د دینز دې دی کنه دي چې د الله څخه راوباتی پرشه پرېدا چې راوباتی نو لم یقد یراها دې قریب نیچه د الله سو بینی اے ادھا وہی چلم یرا کلم یذ لم یقد يد... یرا نو ینا سما نا اہتم ینی ونی نا کہ اہتم مدرو یت منتفدی اے صحہ مبالغه دا رویت منتفدی کہ سامعنا دځه لم جرح نه دې بیرو پوري او تا خان نده وم لم يجلو له نورن هغه څوک چې الله پر نورونه نور دد پرما بیا نور د هدايت په نینو تک دا لم ترا دو صلیطا کوي تا ته پتن تا ته لم ندي او تا ته پتن لګي تنبي نشه ان الله ح جل تعالی چې دې یسبح لهو کنا په دلایل باندې او په مشهده یصبح لہو تس پیوی دا اللہ دا پرا پر سماوات آغا صبح چه پاسماننو کی دی پر پرشتے او پز مکہ کے بندگان او پیران او طویرو دا طویر جمع د طویر دا او مارغان سوافت پدا حال کې دا طویر نسید دا غده او دا پیر دا یصبح دا پرپائل دے کنا دی حال کون دا دی که چه وزاری خوروون کی چو خرابون کې به غزار خپلول دا بازاره د ټاکټه چقپړې کړې دي ها او <تصفح> دا ار یو د مارغانونا مارغانو نه قد علمس علاته وو وتسبیحہو مارګه ها دی علمدہ زمیر چې دی ما چان تراجي دی الله تعالی تراجي دی ما شاء الله تراجي کمنه بداسي چې ار یو د دې مارغانو قد علمه خدای پیژني ده په پیژنيږي رگی دا صلاة تفو او تسبيح او چې چا راجي شي مارغتا دګي او پیجني هغه صلاة د مارغ او تسبيح د دې صلاة من دعا ده صلاة من وړاند دعا اول صلاة دعا ته وی کړ او تسبيح د پیجني تسبيح من ترځه او بلدا احتمال لري چې زمير راجي شي چا ده دګي په علم کې زمير راجي شي کلن تا دغه کل ار یو د د مارغانو قد علمد ار یو پی صلاته هم زمير الله تعالی دې سمنا دعاء د خدای او تسبيح د خدای نه هغه دعاء او تسبيح چې د ته خدای د نه هغه پیجنې کنه پیجنې ها والله هو الیمن او الله پاتې کوم دي اګه چدوې سکه سکه والله ملک السماوات عبد الله ده پردي سلطنت اسمانونو د زمکو ویل الله المسير او خاص خدای ته رجوع ده نو ټول شيونه انم چا ان الله یجی چا خدای پاک رواني صحابن یز ثم یؤلفو او بیا ان الله پاک پیګی کنه ترکیب کړي الله په یؤلفو تعالی پن من ترکیب کړي یا ترتیب ور بَيْنَهُ بَيْنَ اَجْزَائِهِ تا بزر کا بیامر یعنی بین کرا قانون دی چلے پا متعدد داخلی کی ٹھیک تا اور دے رہ کے صحاب بانج داخل شناخو مفرد دی نو دے رہ کے باقی ہے دی سو نمگویلیو چے بین شر جامعیلی کری دی پہی گے چاویس ہے چے بین داخلی کی پا متعدد نوکا متعدد افرادن بی کا اجزا آن بی نو بینا اجزائی پا ما بین دا اجزاؤ دا اجزائی کے پیگی سمیج علہو او بیا اللہ اگردئی دا اجزائی رکامن یو دب اللہ پاسا تیہ در تیہ تیہ در تیہ نو پتر الوت کا تو باران اے مخاطبہ ایخ رجو چروزی من خلالی ہی پیگی او من سو قبی ہی تاگی دا سورن روزی تاستی سوری دی پکی لأن الصحابة غيربال المطر الصحابة غيربال المطر دور يسجده ده چند ده باران چند كي يمكننا بل بل تربتنا شع من السماء اللا نازلي ده عصمان ناسشع نازلي ناغب زب يار عباسم من جبال ده من جبال من دا چې دین د مېنا سامان په دل دی غوري اسمان نه ینه دا غورونو نه چوپ دی اسمان دا غورون نه نه سمانا د اوریا چې په شان د غورونو دا یره د اوریا نه چې په شان د غورونو دا ګره دا. دا, دا, دا, دا مراد دي من جبالین یعنی من جبالین د غورون نه پدی اسمان کې چ پشان د ورن د په دې اسمان کې دی ویني چې غرونو غوډې را روانې سناځلې ممبر دین د تا ته کې په سماکه شو لري دا مفول د یوناز ممبر دین گله گله په جنه گله اورادا حبس کنه نو پېشي ببيحي مو را پېجنه مو اورادا پېشي ببيحي الله رسی دا گله من یشا اگا چا تا چرا دوشی اوز دا تا نقصان او را چی کون او را چی او را چی وطا او یسری بھو اللہ دا گلے وانئی یعنی پتول خلق کنی ام من یشا اگا تا نقصان نبچی نقصان دا اگا ندپشی یکان دو سنابر کیه پیگه قریب دا اگا چا کم دینو سو اگا, دا دا اگا دا چمک دا بریخنا دا دی یعنی اگا سپین والی چمک دا اس وین والي د چمک د دې چې کم چمک کای ها یزحبو بالابشار چې اوري هغه نظرون لگا او مې توکې هغه ستر کی چکم بت ګوري دی اوریا زیتا مړه اته پکې پرقاری کی کنه کیږي خپل پکې کیږي نه کنه سنا برټی کنه سنا دې پښه او ورځ کنا چې اړيو د بل <سؤال> په ځای راځي ان په ذالک <سؤال> لای برتان پدې کې برتی دول <سؤال> لپاره صاحبانو د بنايه اکل مند خلق کړه صاحبانو د دانش لرا والله خلقا او الله تعالی چې په راکرې د کل دابا هر چې کوم دی زند سر مما دوونه دا دغالي په اعتبار بوې ورنه کې سو پرشتي په داندې رب پیدا چې دی د نور نه او دا داګه چې کم دی نو څو جنات پیدا جنار نه او دا چې کم نه سم شو کې ممسو کې دا پیدا یوهونه کوي ته افصن نه دا رته افصن نه د بدوی دا د خالی په اچ ماربه دت چې پیدا خوشاله کا په مين هم يمشي باسه پته کې هغه سورتي چدي زی هغه افسه علامه نه په پپله خيټه باندې دا مار دی او په خيتر روان دي بي منشت او دومره توند روان دي چې اړيان بشي او ومن هم او باندې ردی کې ان څوک یې يمشي چې دې په بوخ پو هغه څه دی چرګ دي او انسان دې انسان په شان دې چرګ دي زه خدای پاک وایو اے انسان په خر مکو وا پی دی د چرګټین وخت پی دی په هاروم وخت پی دی د توتين په پی دی نه ته ولې ځونه تکبر حاضر او و هم او بازی بدوی کې آن سوکتی یمشی چا غزی آن آر باو پسلو رخ توی لکا آم چار خیر دا خو آم ترجمہ دا او چې چی خاص ترجمہ پا دے کشتا غدا دا چو اللہ و خر اقبل لدام بتم مما په من هم بازی بدوی کی من یمشی چا غز جنت تزی آن آبتنی پا خیر دا سنگا پا خیر دبانی سنگا جنت تلانو چ اسلام روړو پا لا او باورند اسلام درس و وفا چونو باورند په خیټه جنت ته لا دا کلامه تر فکر کړه او ومن هم ابا سي پدې کې آ سوکې چيزي جنت ته پدوخ پو څنګه یو روړو جدا په مسجد ابا کې پېستنې ټول من اخلاقه رځې کار او په فضل دې رغفان نه په زکانشتا نه حشتا نه په ورسشتا کنه دا یې نه پدوخ پو دې روان دي جنت ته او مینه کومه او باندې پدې کې هغه سوپې چې د دې زی په سلوور خو یو چې کم دینو کې کدا غدي مزدې او بل روجه ده بل زکات ده بل حج ده په سلوور واړه په برابرۍ علي به جنته کی دا راز چې شمسرموې شپه د ترجمه کوله الله پیدا کوي ما یشا ان چې الله وخشي ان ان الله علی کل قدیر لقد انزلنا آیات مبينات ولله یهد من یشا من کنا ذکر دی یتو نحو اجه الله کی هغه چاته چې را مستقیم دا هغه چکه کوم دی نو کې څه د بشر منافق او د یهودی په مابین کې چکه ما ما ملوا او تا ته ولم تر الا الذین یشعون اټن چې کومه تفصيل باندې په پینځمه پارکه ویری وو اق قوا کې پس پزين کرا ولا او دي توو کې لجي هغه دا د مې یو کولونه وایي مون ناتېکان امن بالله چې مګې مان اورې دي په خدا باندې ابي بر رسول الله پر سلام باندې او واطونه او موږ تعبیداری کوي د حکم لدوړو ثم يتولى او بیا چې کوم دي ګرزي او رودګردانی کوي فريق یو یا اکران د په ایمان او په فاعات سره او بیا د حکم نه راځي او کوینه دا په پسره چاته وو کا په او بیا په عمر صاحب باندې وکړه او ها و ماولایک بالمؤمنین دا څ مومنانه دي م وقلبن ولسانن لسانن ولي ردي دا د په اکران قولي لسان المؤمنه او خبرم خطه وکنه ها او بیا ځان ته وو هر کله چې دی بلدي الله ورسولتا یحكموا بينهم كما تدویو چدا په غمبر د خریدو په معامل کې فیصله وکي سزا نه زفریکو منهم ناګنه یو د دینه دیکه شغه سوپته شغه بښنه منافق دی او دو دو دو دو پانا دا غمبر ګریدي دی مو د دنیا راس کون کې دی او یجب لكلكم الحق او که شرټوی د دې د پاره حق په بل ها میتویدې د دې رازی رسولان تا مجنين پهګه سو پتلوار تا بیدار پتلوار تا بیدار رتر آجی خدا آلی شرد دا خط جی افی قلوبی هم آیا پزنوان دوی کے آیا سرائی راشی کانزا مولیش امنا دا پوچو کی یارو یو دا دی آداغ چکم دینو کی یو نور پاتی دا یوی شکم دینو کی تر پاتی دی آیاوی دا ترزوی مسلم پیت چھ دے پکی دا ترزوی یارو دا دی ترزوی پاک اوhto wikin یګتا انا کی کی کنه کی چې اوhto wiky وکړی بس ویټیک دا د شریعت کومه شریعت کومه که چې کی وی وغافل وکنه علا کوی زما چې راغمل دا نتر ممبل دی نو کومه جی شریعت کومه د دې جن سره چا او چې پېشي چې کنه یو زوی پاتې دی او وی وی د دی تنه هغه زموږ پکې شګي یې وستاخه پکې شګي کچې زويشتن کول ماندې وی ته بس نو پکې کوي دا دا نم کې یو شریعت تاسو لپاره کوي دمال او مدرسو مې ورکو ستاسو خبره خلاصم ناګه چې کوم دین یې را ما وته بابا دا که ما ته یې زم با په و ما شي هغه ته مه خبر وکم مې ته د مانځ پی نو سوال مې پیو کو وینا مې د ودس په دی پی نا دروځي په غینه پی د حد په غینه پی نمه ته د مانځ په چې زونه مسلمانې مې چې سجیت کوم مې مده سره د پاره کې خدای مان لا پاره کوي اواغه دې که د شهری کمره سره پدیر تعالی <تصفح> میراست تباس ایمان راه وسره نور کې سیمان نشته یی کې مال پداکی کې زکات وکنه د اندازې سیبی سی نټې ته دامه سلام په دین کې ورو خطول ته بخوهږي دی کار زکات خدای په کوي چې وینې کل هم الحق که چې د دې حق په بل نوې عتوی لري نو دی راضي دی پیغمبر تا هم مزعدين دې او تابیدار الله پخوي ایا پسونه د ویګي مرادون ویګي هغه مرز د کفر او د نفاستي پکره امرتاب او که د دې شت پن بوتم محمد رسول الله کې هم او که د دې جریګي اي حيق پر الله عليهم ظلم بو کی الله تعالی په او په غمر ددي دا څه دا څه دا یو خبره نشته بل ولایک خو مزبالي مون بل کې اذا الله پاک و یو د مومین خبره ده په کار ده انما كان قول للمؤمنين دې کې نه قول ولي چې کوم دي منشود دي نه خبر ده کنه او ان يقولوا سمعنا واتعنا اسم ده کنه مؤخر دي لكنه دي وینا د مسلمانانو دې کې کنه سلو اذا دعوا د دې الله د شان سره راي چار کلو بل <سؤال> انشاء الله و سلطه یا کوم وین هم چې دا رسول الله د دې په مابېت کې حکم وکي ندي سره لاي کدا دا چې ان یقولو وی سمعنا چمغه وره پرورتی ګرسته وینا واسوانا او اولایک هم مفلحون ومم یتج الله چا چې تعبیر د خدای په پرایو کې او د رسول الله مبارک په سنتو کې تقصیر تفسیر حکومتوی کې دا ترجمه کړی دا وي او دې ویری ده الله تعالی نه په ما مزاجونکې پداګه توبه وشت کوي نه وشتا ما مزاج توبه وشتا یخ شالله ولکه د ما مزاج سره او ایت تقی د خدای نپیریګ او ویری ده پټیرشي جون کې او ایت او د خدای پاک رب جل جلاله نه ویری ده پاینده جون کې نباینده سره لګی کنه ورنه دې تا مپتا به تکلیف نه نشي ها نو په اولایک هم الفائزون ته کسن وقسمو او قسمون اخری دا ظالمان باللہ پخدے باندی جہ دا ایمانی ہم پیکلی سر قسمونا دقا دی چلا ان امرتا کم کتوت امرو کی نجحان تا پارا لیا خرجن نخام خادوی وقزی نقل توت اویا چلا تقسمو قسمونا مخری اغ شې چې تاسو نه طلبول شي اقطوا عتی معروفه دی وايي چې التی یطلب منکم طاعت معروفه اغ شې چې تاسو نه طلبول شي نقتع تعبی داری معروفه دا اغه تعبی داری د نیکه دا او اغه تعبی دا او ترجمه شواب بلکم اورجی بل ترجمه اورا قسمون مخرع ولی تواعتن لگوار کواه تواعتكم تواعتن اے تواعتكم تواعتن سجری معروفتن بين الناس چا انها باللسان دون القلب اے تاسو قوالی نیو او قوالی نې اسه په کلی دي په ځل کې نشته دې کې بل الله د تربیه متاع څوکري یع درې الله خبردار دې تاسو سبحانه الله دې پهات الجلال فرمایي چسو چقول افی و الله تابې دنيو کې د خره اوطي رسول ها قولن او عملن قلبن او لسانا پاین تولاو نا پیږي که تاسو راځو ته پاین تولاو ته تولاو د مخاطب شه دا مرګ لري نه پاین ما لهې په ما هغه تبلیغ هم ملا چې دې په مکلف شوی دي او علیکم او تاسو ما هغه تابع دار رسولان هم ملتوم چې تاسو به څه شي وي مکلف شوی او انتو دفیو او قطع صدر رسول اللہ تا بیداری ہو کہ تاحت دو پساما لار بروان شے او ما علی رسول اندیس طریق رسول اللہ بانی اللہ البلاغ المبین اللہ علیت تبلیغ البین بس جي جی اللہ یوسو وادی دی وو رب دی مقام کدری وادی دی او گروبا چدان وادلہ ولچا ماتا کردہ نو انشان اللہ تا سطر وی مخا چاچا دی وادی ودی نعمتنا شکری کردہ قتلت غثمان ر عثمان چې قاتلین دي چې عثمان ځای کاتل کو لاولنا شکریا غوښره دومته محمدي دي غريان بللي معادل له الذين امنوا منکم واذكرد الله پاکه څنګه سری چیمان لري دي منکم یا امه محمدين مخاطب غريان د الله او امنه صالحا دريوا دي چې الله به دي خلیفہ کی په دې زمکه بدل د څوک مران داسمه کې بدوی ته ورکی ټکتا او دا په خداه سکرانه دا کدا بیان د نذیر دی دا بیان د نذیر دی کما استخلاف الذین رکسرن دج الله خلی پگان کړی په دز مکا وی کی آن کسان چې تاسو نړۍ پیګي انهو پس مخکینو چې بنی اسرائیل دی دی په بدل د جابه ورو کی قائم کړ کنا مې له هغه شپګمه بدل د جابه ورو نو تاسو بده چې کافر فزایبان حاکمان کی او خلیفہ pagan بم کی بل غو موادا ولا يمکنن لنا لهم ولا يمکنننا او بل نار چا الله مو قدرت ور کی قوت پاور کی الله پاک دیتا هم د دین دپی الذي اغدن ارتدوا علیهم چې بعد دې په نړۍ کې کړی دي چې د دین اسلام دي چې دې په نور ادیانو کې کنا تخصیلہ کنیک لکره او بل و لیوبدلنہم من بعد خوفهم او خواب خواب اللہ درہم او دادا اللہ بدل کی دیتا بدل کی بور کی دیتا من بعد خوفهم پہ گئی پست خوف تدینا امنا پہ گئی پا امن و امان یعنی دیدہ پریشانی با اللہ اغا خوف پہ امن امان بدل کی مکہ اسرہ یرہوکنہ ولی دکا پیرو یرہوکنہ او هغه دار چې دا د ریګاړو نه خوښي وکړندې بس کوي ها د زما ته بيداري زما عبادت کوي لا شریکو نه بي او شریك پنه کی زما سره او شې اومن کفرما د ذالیکا چا چنا شکر او کلا پست دي انعام نا او او مرتبي بیگ پولا الکمل پاسكون وااول من کفر بهی قتلت عثمان اول نا شوتی چا کړدا قاتلین د عثمان کړدا یا رسول مان قتل کو دروازه ته بیا بیا موږ پلان تي شو کنه پلان تي شو ماتي بسرا دنج شي ماقيم الصلاه او برپا لره مونځ او ان زکات زکات ورکوي ماتي ورسول فی جمی احکام لعلکم ترحمون رحمتا کامله تاسوعانه خدای دې رحمت وکي لا تحسبن الذین او ګمان مکه په کسانو باندې چې کافر دي موجذینا بېګې چې دوی عجزګون کیږي خدای لرا تل ارضی پزمکه کې چې بيد څنګه نوبتي پهوچی و ما واهومن نار اوهټه کنه دې جهنم دی په لبی اثر تصویر او ډې بد زیاده وجود دی د جهنم یا ایو هلذینا منو بېګې دا کارو چدا دا لکان کنه د کور دا واړه غلامان دا رسول بېګې ګرمې پټین کې او بده کناګانې چې کم دینو کې کسو یو غلام دی هغه رسول الله لیکو چ تورچا فاروق اعظم دا واسه کا فاروق اعظم چاغراغه کندې پکور کیو هنداش به جاتا راغې او فاروق اعظم چکم دینو ګرمي و نه زاید دي دی لري کړې وي ندی یو کلی د پتاه حالت کې چې پتونه وغيرها کارېدل د مسوی خدای پاکا یره به چې د اکسانو زموږ اجازه ته غوښتي او باور درې دینو دا بډه راخو کنه په دې ټیم کې بس دې اګه تا د مو افقاتو عمرونه دې کنه او بل یو یو له کوکر ترانګه مزه مورې چکم دی نو جامع لغه کړی وی هغه پکې سپګي کټې دې مې دې د پدې حاله تلې ده اګه هم د اوازو په چې الله کذاب څنګه چدا سره راځي او تخیم مخی یا وغیره کېتنه نازل وي یا ايو الذینامن اې دې ایمان حاملان دې استعظمکم الذین خام خاد اجازت غلطان سنا اغل قسام ملکت چمالک جاغی ایمانو کم چاغا صدی مرایان دی اوین دی اواللدین او اغمہ شمان اسیلان لم بیبلغو الخلوم جنیر سیدلی بلوغت من کم انتا سنا سلاس مرات مر فی سلاسة اوقات درے کرتے پا در وقت انو کے پا در وقت انو کے کم کم داتے بدل دے من قبل سلاة الفجر ورم به د مانزه د سبانه چې موږ د سبانه دي شوی د کور تر دینو قدیم که صالح په کنه ختی کی کنه ابهینۃ تدعون او کله چې تاسو کېده سیابکم جامع خپلې مینځه وحیرتی پیګې په کی تکا نغرمه سمونه او په وخت انتصاب او نهار کې چې وخت نیمټوا او من من با العشاء او پس تمان زو دمسخطنه سلام سو اوراتلکم دا دري دا دري وختان د کشف عورت کا شدي دا عورت کا شدي ک د کشف د عورت کشف د علیکم نشترفتان سو باندې انا پدوی باندې جناح هون پګي پګي سو مزایکا سحر جو سو گنا او فشت دې درو اوقاتونه اداګي وجه خدا په خپلوي تو واپونه تو واپون علیکم دا کنه دې نو دې بیا چې ار تیم کې اسم غړې نو حرج دې کنه دې ها تو شاشی سول شاشی کېم دا ته کې راغلي چې ار تیم کې بیا المغه غړې نو بیا څه دې ها بیا چې کمدې حرج دې کنه دا رلت دې وای کنه نو تعپی تو واپونه دې تواب واپو کوم کې دې پتا سو او پیږي يا تو په باندې کومه لا بانس او باندې په پانځه تمام کوي کذالکہ نو اتم کې जागा توغتل دا چکم دي حرج راضي کذالکہ يبين الله لكم الايات اياتنا ده احکام او الله ولي من نو د علم او د حکمت سره موافق احکام را لیږي او ازا بلغل اطفال هر کله چې اور شيږي ماشومان ملکم العلماء د تا سونه چکم دي ستا هغه چکم دي کې کی بلوغت نو په اجادت دیوانی پټول اوقاتو کې ها کما استذن الذين لکه چې اذن وختیدو هغه چې کوم لکانو من قبل کوم چړو مې ته تاسو نوو دی کې کنه چې هغه احرار قبارو کونو هغه احرار قبار مشنن کدا له کوم تک کنئ چې يبين الله لكما ياتي ول اولي من جمع قاعده اند هغه ډي بوډه ګانه خزي ناستید زناناو نا جنست د سنه د هيز نا د ولادت نا د وژر دینه چډیره پرېشر ګډېګان فیک نه فست ناسترا نو القواعد او دې بډېګانې مننه شایزه زناناو نا اللاتي هغه بډېګانې لاجر جنا چې يومید نساتی نکاح هن د نکاح د وژره زغلوان نا په جونا خون پدی بڑیگانو زنانا ہو پدی گنا نشتا این یدوانا چبی کی دی یعنی لرکی سیا بخوننا آگا جامع زائی دی گورے آسنا چاہ سی جامعی چطا یا دی نکی لاؤکا نا زائی دی جامعی لکا پڑونے کنا دا سی دغا آگا دان چو سو سر پیچه کشتا آگا نا آگا دا پاس لپتا لپتا بے زائی دشوا نا مانا دی جی پا دا دا مطلب دی یا دا دا دستانی دا رنگی سو تو یا روبن دا شو دا وغیرہ اونو لحظا با دا دا زیادی جامع گواری اس لی جامعو کسابر رنمد چی خبیان دا جریکن غیر متبجع جاتن پا دا شحال کی چو بی بنی خارکوون ایکی کنه بزینہ دېګه کنه هغه موضوع د زینت مواضیع د زینت خفیه بنخکار کوي لکه وغيرها او و ان یستعفنا او دا دا تدوی پد امنیو کی د دې سنه دکی حدود زائد جامع نه دکی حدود زائد جامع نه مخیرل لهنه او د رذیره فرډيره بهتره ده اګه دې کوزانه و ناخه به کوم دې کتل اون نو ستاسو موږ غږموري چې په دې اړه چې وچا غږ دغه کنه او افین افیني کولیږي دا به چې به چټي کوم وخت به په ټیو خو یې زبردست ملاوي کله او چر امبای چې ځان ته په سوکو ਵਿਚاره ته ځانانه دا سیدي یې وستر دې ښکار کړی دا څه قمق لري چې دا بروغور دی کید من هغه قمق او بیا چې نه چاته تاسو کولی شئ ریمونیچه ویدا ته نن ورځ راځي وستر غختار کړی یو زی یدا مسلمان و تا په یدا او یو دا تا کمکه دا پکې ځه نو باخه خبره پتاګه پته پاندی بناشي کنه نو خدای په کوئی داش نه په هیڅ ستافي نه او سو پاک ځانې د دې ذاتی جامو ته ښه خولډونه خیر الله پهن والله اوس میونه علي بصرا دتي ا داس دته خبر کوم خبر نه خبر نه مابق کرام چې د گاوندی مت کنه ددل بچابې نه ورکلی د زما کور دی پدې کور کې د باغ دی تا ته به کور دی دي چې سخر نه هوخره دي بلبشه کم دین یو سړی به غزانته دې به زماده په دې دا کور به او ته حواله کړې دې کتاب ته مکمل اجازه ده دا رنګه په سړی به د روم سره نه ستپدوره کنه جوړون سره کې نه ستو بیا څنګه نه کنه چې ته ځان ته ونه خو او در چې یو شی کنه اسنه چې ودونه فټي زماته دنس جات نشي یا کنه دا وګارا یره خو خلاصې کلام دا د چي احتیاطی دقیق کې دقیق باندې خدای خوشاله کیږي نتګرو څنګه چې یوه دی نه زیری زمو په اسلامي کې په خپل ته چې کنه دا کم نشک شک ته دی الله غری کی رحمت کړي دې نیک چړې او هغه چې دې بس دا هغه په احتیاام زمانه کې اسلامي کې نو دفتر ته یو سړیونه خبره غو دا, دا قاضی خېل نو وستر کا مته م سے بډې کلیو شي اګه اته باجی باندې میټنګ دی اجلاس نو مند راشي نو دې براتی نو سه پینځم نن نو بیا به نو بیا تاته باجی شریا سره ستا کې نو تاسو اکه خپل او کچما په خپل استر ګل دی نو سه ګړې به ګړې به وروسته دیږي اډه ډېرځ توا نو دتر مخه ته به ګرځېد نه ګرځېد زمينته پاتې شو یوه مې پاتې ماګنه مو ته امشه atque jiti mukammal معنی ندارل په دې پیفي نو دا یوه مې ته و هو یې رغوب وسو ز کنه لږ احتیاج عسکې کپسته د سړی یا کین زمينته سړی روستو راغې په دې خدای نه ول دغه په ګنا نه ورکه یا شاید جمعہ تره غړی تر باندې ته دا جوړه لري کفر کا پراستیو خپل پلان کې دی وکنا دا روزه ته سو په روزه کې ویته لکه جوړه خړی ودا بده شو کې نه په وخت مې په خپل سیټ په پاون کې نه ببوستم ببو سیګو هغه ببو جو اسمن د کی تخره دیو پکې یو دا ببو سیاد دا چې کار دی مه پروژکه بالکل حسابم پکې ديستا وې 10 وې موري چې مه ما خدای ته نوکي مرکه ما تاسه خپل ربانې جو دا ما جو کړی دي په دې پیښې محمد الرحمن کایشه په بیا راځه دغه ته مونږه تورکې یعنې کله دا اسلام دی او دا قاضي دی وې په چې واسمه موږ هم په کچې د هغه یو څه موږ هم به خوبرتي دا کچې دا دونډه باندې دا د دومره احتیاط دقیق او احا هغه مرګرځي توس په اتو اورو به څه چې دا کومه تاسو په فلم با یره چې دا د زلن ویډیو کنه په لوي دا د زلن دا دونې دا د نیم دومره خبره محتاج دي په مسلا ذا اغا داغ ازالی شو کانا اغا تھیم که پی ماندی مولانا سیب چه دے کانا اغا پی پا اغا تھیم کم رد کرو مولانا دروک سیب چه اغا پی رد کرو بی داتکنا در اغا پا دون احتیاط پا دین کسی ندی نولی حاضر دی دی بارک دا اوگ و مبارک را گلی او باللہ را چکنا تکی اس پیسنا را گلی چرخ پل کور تسری وردینو سبوی رازا الل نشتریچه کم دینوږي یکه پسو پا ما ار زلی باندې پاستور ګم مزوره دی حرجو او کم دینوږي کی په ګډ باندې حرج وانا انل مریضی نيشتری په بيمار باندې حرج بیګي رازجی اولا انا سر کبل سره دی خراکی خراکی شکاک کل داغه په دی کینی مغهرا عند پا اشتري فجو فقرون پس نشینست تاسو انت اكلو چې تاسو خوراك کوي مې بيووتې کو نده ته وټه کیکې کی دا مې بيووتې آباې کوه یا مې بيووتې اولادې دا بيووتې دا اولادو شتا سره ولي آکدان نه وې اته دا بيت په خپل معنا فریدي نو چې کور کې خوراك نه کوي نو څنګه یې کوي نده ان جوړيږي چې نو تا اكلو مې بيووتې کوم او بیوت ابایکم آیا کورونه خپل پلرونو پلان کړه خوراک کې پروانه لري او بیوت محاتکم یا کورونه د مændو کې یانه مور مثلا بل نه کا کړی دا او د ایرانه غو خوراک کړه کەی او بیوت اخوانکم او یا کورونه دونو کې رور کړه خوراک کې پروانه لري او بیوت حواتکم باج با نسره وختانه به خوراک جائز نه کونه نه وی میجاست ورکړي او ویو ته احوالیکوم آیا فکرونو لافیندکه او ویو ته امامیکوم آیا فکرونو د ترونوکه او ویو ته یا فکرونو دا ترونوكي. او ویو او پایه فکرونو د ماماګانوکه یعنی زمور او ویو ته او یا چکم دي فکرونو دا خو... آه... ترولیانو ستاسو د مور خور او ما ملکات یا اغه خزانه تا ما عبارته خزانو نه دي ملتوم ملتوم ا او ما ملتوم اغه چې تاسو مالکان یې اغه خزانه مپات حکو د اونجانو دغه لک سره سده په غزا یا سفر له اونجی تانه درکري دا او په دې کې خبرات کوو ته په کینه کې دا البته خبره ده اونجان باندې پښی ا دماناجي او سدي کې کوم او یا چې کم دینو کې کې 100 پکور چکم کوم د دوست کی پیګی کنا او پکور د دوست کی خو چې د تدا پته یي چې دا غما او په دې خوشحالي کې پروان دي ما ویځه لیسا علی کوم جنان خن راځه نشته دې پتاه انت اګلو چې دا شخره جميعا تور په یو ځای خوراک کوي داري رخده خو په حاضر برکت کې برکت دی لکه تلمیزی کړه اګل رسولات او صلی الله علیه و چې عايزه دا سو به بل بل اخره او بل خون خو زه تاسو په یو ځای اخره چې په یو ځای کې ناشون غوړیدل ان به یاد لري أنت کلو جميعا چې تاسو له دې په یو ځای اخره اوشتات یا بل بل اخره دله پنم خدای جوماشتري مازی انسان دا وګڼه طبیعت کې نفرتي ناغه طبیعت ګرانيږي چې نه په ځان دخلتم دا حکم دي چې کوړ را نو سبب واي پای دخلتم هر کله چې تاسو داخلي کې ویو تنکورنته بسلمو نو سلام واچوے علی انفسکم کعلا اهلکم خپل ځانونو یعنی خپل اهل مسراج او کله چکرته سره راګي جمعه تراګي او داخل شو او څوک پکینشت نه راځي وی چې څوک پکینشت نه ورتاله علینا وعلا عباد الله الصالحین پريشتي د چې ویو صلی الله السلام علیکم او جواب در نکو د دې جواب در کړو کله نو خالي ده د دې پرشته دا هغه مک سوک کور کینيشت جمعات کې سوک نشت نه د السلام و علینا عباد الله الصالحین نو پرشته جواب در کړی دا د دین مسله د جیر حدیث کړه دا لیکن په ځان راځین خبرنه سوک ته خبرنه دي ها او فاطمه دي فاطمه دي وع السلام عليهنا کنه کو تیدا څه څه چګو په چوکوان بس مناسب مناسب ا دغه جمعه تم حکم ده خان جمعه ته وصلې راغی شو پګینښته پس تخه دی و